Розділ 2. Черевики на дорозі. 1. Вони дісталися до черевиків у розпал ранку. Попереду, вже набувши чіткіших обрисів, височів палац зі скла. Він яскрів ніжно-зеленим сяйвом, як від листя летаття в стоячій воді. Перед палацом виблискувала брама. На вешках легкий вітерець ворушив червоні стяги. Черевики також були червоними. Враження Сюзани щодо того, що їх було шість пар, було зрозумілим, проте помилковим. Насправді пар було чотири. А до них додавався один квартет – чотири темно-червоні чобітки, що вочевидь призначалися для чотириногого члена їхнього катету. Піднявши один черевичок, Роланд помацав його зсередини. Він не знав, скільком пухнастикам-шалапутам в історії випадала честь носити взувку, проте мав усі підстави вважати, що жоден із них не діставав у подарунок черевички на шовковій підкладці. «Баллі й Гучі нервово курять збоку», – сказав Едді. «Бо ці мешти просто суперові!» «Баллі, Гучі, марки шкіряних виробів, у тому числі взуття». Найлегше було розібратися, де черевики для Сюзанни, і не лише тому, що збоку їх оздоблено кокетливими блискучими прикрасами. Насправді, то було не зовсім взуття, а шкіряні накладки, допасовані до культів її ніг, що закінчувалися трохи вище колін. «Тільки погляньте!» Зачудовано протягнула вона, підносячи один черевик вище, щоб сонячне проміння пограло на стразах, якщо то були стрази. На митцю Занні спала божевільна думка, що то справжні діаманти. «Шапочки!» «Через чотири роки потерпання від того, що моя приятелька Синтія називає зразками урізаного простору для ніг, я нарешті отримала пару чохлів. Подумати тільки». «Чохли?» – здивувався Едді. «Це так їх називають?» «Саме так, Любий». Джейкові дісталися яскраво червоні оксфордські черевики. Якби не занадто визивний колір, вони чудово виглядали б у благопристойних класних кімнатах школи Пайпера. Він зігнув одного черевика, потім перевернув і подивився на підошву. Яскрава і без позначок. Жодного штампу виробника. Хоча Джейк не сподівався його там побачити. У його батька було близько дюжини пар чудових черевиків ручної роботи. Такі речі Джейк розпізнавав одразу. Едді отримав низькі чоботи на кубинських підборах. «Мабуть, у цьому світі такі підбори називають меджиськими», – подумав він. «З гострими носками». У його іншому, колишньому житті такі називали хіповими, а всередині 60-х, у добу, яку пропустила Одетта Детта Сюзанна, підлітки могли б охрестити їх бітлівськими. Роландові, звичайно, перепали ковбойські чоботи. Моднячі. в Таких не корів випасати, а на танці ходити. Прикрашені вишивкою, вузькі з високим підйомом. Він оглянув їх, не взявши до рук, потім зиркнув на своїх супутників і насупився. Вони перезернулися. Здавалося б, троє людей неспроможні перезирнутися водночас, адже дивитися одне на одного можуть лише двоє, проте стверджувати таке могла б лише людина, яка ніколи не належала до жодного катету. Роланда єднав з ними й спільний кхеф. Він відчував силу їхніх думок, хоч і не міг їх прочитати. Бо цей кхеф належить до їхнього світу. Вони прийшли з різних часових зрізів того світу, проте бачать тут щось таке, що єднає їх трьох. Що таке? — спитав стрілець. — Що воно означає, це взуття? — Нікому з нас це достоту невідомо, — відповіла Сюзанна. — Так, — підтвердив Джейк. — Ще одна загадка. Він відразливо поглянув на криваво червоний оксфордський черевик у своїй руці. — Ще одна загадка. Хай їй греть. — Розкажіть, що вам відомо. Роланд знову кинув погляд на скляний палац. Відстань до нього тепер скоротилася до 50 нью-йоркських миль. Він виблизкував у яскравому світлі дня мінливий мол, міраж, проте реальний як... Ну, як черевики. Прошу, розкажіть, що ви знаєте про ці черевики. У мене є черевики, в тебе є черевики, всі діти божі мають черевики, сказала Одетта. Принаймні так вважає більшість людей. Ну, мовиведді, ми їх точно тепер маємо. «Ти подумала про те саме, що і я?» «Здається, так. А ти, Джейку?» Замість відповісти словами, Джейк підняв другий оксфордський черевик. Роланд не мав жодних сумнівів, що за розмірами черевики ідеально пасуватимуть їм усім, у тому числі Юкові. І тричі клацнув під борами. Роландові це ні про що не сказало, проте Едді і Сюзанна зреагували якось дивно. Почали озиратися, навіщось дивились на небо, неначе наче очікуючи, що в погожому осінньому небі звідкись візьметься буря. Зрештою, їхні погляди зупинилися на скляному палаці, а потім вони знову втупилися одне в одного круглими від подиву очима і водночас демонструючи обізнаність, що викликало у Роланда бажання взяти їх обох за барки і трусити, доки не зацокотять зуби. Але він стримався. Часом людині не лишається нічого, крім як чекати. «Після того, як ти вбив Джонаса, ти зазирав у кристал», – сказав Ведді, повертаючись до нього. «Так». «Мандрував у кристалі». «Так, але я не хочу знову про це говорити. Це не має ніякого відношення до цих черевиків. «А я думаю, має», – заперечив Ведді. «Тебе підхопив рожевий вихор, рожевий смерч». «Смерч» – саме те слово, яким ти міг би назвати цей вихор, правда?» Особливо, якби придумував загадку. Смерч. У перекладі з англійської Гейл. Тут гра слів. Гейл – прізвище Дороті, героїні циклу повістей казок Френка Баума, найвідомішою серед яких є чарівник країни Оз. А вже ж. Докинув Джейк. Голос у нього був сонний, як у хлопчика, що розмовляє уві вісні. Коли Дороті перелітає над чародійською веселкою. Коли вона Гейл. «Ми вже не в Канзасі, сонечко», – сказала Сюзанна і коротко безрадісно розсміялася. «Зовні наче схоже, але Канзас ніколи не був таким... витонченим». «Я вас не розумію», – зізнався Роланд. Але всередині в нього все похололо, і пульс прискорився. Хіба він не сам їм казав, що тонкоходи тепер скрізь? Що сили вежі тануть, а разом з ними тануть, проникаючи один водний світи. Адже день, коли троянду буде зрізано, наближався. «Під час польоту ти бачив усяке», – сказав Едді. «Перед тим, як потрапити до темної країни, яку ти називав краєм грому, ти бачив усяке. Наприклад, піаніста Шеба, котрий пізніше вигулькнув у твоєму житті, так?» «Так, у Талі. І родоголового поселенця. Його теж. У нього був птах на ім'я Золтан». Проте, коли ми зустрілися, то проказали, звичайне, доброго тобі врожаю. Мені здалося, що я чув те саме, коли він пролітав повз мене в рожевому вихорі. Проте, насправді, він сказав інше. Стрілець глянув на Сюзанну. І твій візок я бачив. Той, старий. І відьму бачив. Так, я... От я тебе впіймаю, Ясочко, і твою собакенцію теж! Хрипко і здушено прокаркав Джейк Чембер з голосом Реї. У стрільця мало не відвисла щелепа. Але у фільмі відьма літала не на мітлі, пояснив Джейк. Чарівник країни Оз. Фільм, знятий 1939 року за одноіменною книгою Френка Баума. Вона їздила на своєму велику, ну, такому, з кошиком іззаду. Ага, і амулетів у неї не було, додав Ведді. А дарма. Знаєш, Джейко, малим я дуже боявся її сміху. Вона з'являлась мені в кошмарах. «А я боялася мавп», – зізналася Сюзанна. «Крилатих мавп. Варто було про них подумати, і я бігла проситися до ліжка батьків». Лягала між ними і засинала під їхні суперечки про те, кому взагалі спала ця світла думка взяти мене з собою на сеанс. «А я не переймався, коли клацав підборами», – сказав Джейк. «Зовсім не хвилювався». Він звертався до Сюзанни Едді, а на Роланда не звертав уваги, наче його з ними й не було. Тому що я їх не взув. Це правда, суворим тоном сказала Сюзанна. Але знаєш, що полюбляв говорити мій татко? Ні, але в мене таке відчуття, що зараз дізнаємося. Вона строго глянула на коханого і повернулася до Джейка. Не клич вітру, якщо не хочеш, щоб він повіяв. Це хороша порада, хай там що собі думає юний містер-дурник. Знову мене відшмагали. На всі кутні вишкірився Едді. Магали! Юк теж суворо споглядав Едді. «Поясніть мені, будь ласка!» – так терпляче, як тільки міг, попросив Роланд. «Я охоче послухаю. Розділю з вами ваш кхеф. І послухаю я це зараз!» Два Вони розповіли йому історію, відому мало не кожній американській дитині 20-го століття. Про дівчинку з Канзасу на ім'я Дороті Гейл, яку разом із її песиком Тото переніс до країни Оз Смерч. У країні Оз не було автостради 70, зате була дорога, вимущена жовтою цеглою, і її призначення було приблизно таким самим. Ще там були відьми, добрі й лихі. Був катет, що складався з Дороті, Тото і трьох друзів, яких вона зустріла: лякливого лева, бляшаного лісоруба і страшила. У кожного з них було пташки. Рибка і зайчинятка. Заповітне бажання, але саме мрія Дороті була найближчою Роландовим новим друзям. Та й самому Роланду теж. Найдужче у світі Дороті прагнула повернутися додому. Жувачі сказали, що до Оза веде дорога вимушена жовтою цеглою, розповідав Джейк. І Дороті пішла. Дорогою вона зустріла інших, типу так, як ти зустрів нас, Роланде. Хоча на Джуді Гарленд ти не дуже схожий, вставив свої п'ять копійок Кетді. Джуді Гарленд. «Актриса, виконавиться ролі Дороті». Тож ішли вони, йшли і, і нарешті прийшли. До Оза, Смарагдового палацу і того, хто в ньому правив. Джейк глянув на скляну споруду на їхньому шляху, що з розгорянням дня набувало дедалі інтенсивнішого відтінку зеленого, і знову повернувся до Роланда. «Так, я розумію. А цей чоловік, Оз, був могутнім Діном, бароном, чи, може, королем?» троє його супутників знову обмінялися незрозумілими для Роланда промовистими поглядами. Ну, тут усе складно, відповів Джейк. Він був махлярем. Хамлярем, що це таке? Махлярем, розсміявся Джейк. Крутієм. Ну, він лише вдавав із себе самогутнього, але найважливіше було те, що сам цей чарівник походив Чарівник? Прибив його Роланд, хапаючи Джейка за плече скаліченою правою рукою. «Чому ти його так називаєш?» «Бо він так називався», – замість Джейка відповіла Сюзанна. «Чарівник країни Оз!» – делікатно протирішуче вона зняла руку Роланда з хлопчикового плеча. «Дай Джейку договорити, не треба його трясти!» «Я зробив тобі боляче, Джейку, благаю твого прощення!» «Та ні, я в нормі», – заспокоїв його Джейк. «Не хвилюйся!» Отже, Дороті та її друзі пережили разом багато пригод, лише потім дізналися, що всемогутній маг хамляр. Відгортаючи злоба волосся, Джейк захохотів, як п'ятирічний малюк. Він не міг дати левові хоробрість, страшилові розума бляшаному лісорубу серце. У чарівника була повітряна куля, проте він на ній полетів без Дороті. Навряд чи він зробив це навмисне, але так уже сталося. «Судячи з того, що ти розповів, задумливо проговорив Роланд. У друзів Дороті без допомоги чарівника було те, про що вони мріяли. У цьому і полягає суть історії, пояснив Бедді. Можливо, саме через цю мораль вона і стала великою. Але розумієш, Дороті застрягла в країні Оз, а тоді з'явилася Глінда, добра відьма». Щоб віддячити за те, що Дороті розчавила одну з лихих відьом своєю хатиною, а другу розтопила, вихлюпнувши на неї відро води, Глінда розповіла Дороті, як користуватися рубіновими черевичками, тими, які сама їй подарувала. У книзі Глінда розповідає Дороті, що через пустелю її перенесуть срібні черевички, що лишилися від відьми, знищеної хатиною. Рубіновим був Гліндин Трон. Едді підняв червоні хіпові черевики з кубінськими підборами, що їх залишили для нього на розподільчій смузі траси 70. Глінда звеліла Дороті тричі клацнути підборами рубінових черевичків. «Так ти повернешся до Канзасу», – сказала вона. І не збрихала. «І це все? Кінець казці?» «Ну...» – завагався Джейк. «Казка здобула таку популярність, що хлопець, котрий її написав, не схаменувся, настручив ще мільйон історій про країну ОЗ. Ага підтвердив Едді. У тій серії бракувало хіба що книжок на кшталт «Як зробити стегна пружними?» «Поради від Глінди». А був ще той тупий рімейк фільму «Віз», у якому грали чорні. «Правда?» – здивувалася Сюзанна. «Цікава концепція. Хай там як, але важливою була лише перша книга», закінчив розповідь Джейк. Присівши на впочіпки, Роланд засунув руки в чоботи, які хтось залишив спеціально для нього. Підняв їх, оглянув і знову поставив на дорогу. Як ви гадаєте, ми маємо їх узути? Тут і зараз. Троє його друзів з Нью-Йорка з сумнівом перезернулися. Нарешті за всіх відповіла Сюзанна. А тим часом, думаю, нам варто стерегтися хамлярів, що приносять дари. Як Еді очікував, Джейк розсміявся. Часом досить одного слова чи образу, щоб до рота потрапила смішинка. Завтра слово «хамляр» буде для малого порожнім звуком, проте сьогодні до кінця дня він сміятиметься щоразу, як його чутиме. А чутиме він його часто, вирішив Еді. Особливо тоді, коли зовсім цього не очікуватиме. Кожен забрав з асфальту свою пару червоного взуття, Черевики для Юка взяв Джейк, і вони знову рушили на схід, до мерехтливого скляного замку. Оз, подумки повторив Роланд. Попорпавшись у пам'яті, він не знайшов нічого, бодай віддалено схожого на це ім'я, чи якесь слово високої мови, що могло би в ньому чаїтись. Ну, як чар у імені Чарлі. Тім здавалося, що звучання цього слова було природнішим у світі стрільця, ніж у тому, звідки прийшли Джейк Сюзанна і Едді, та де було написано казку. 3. Джейк усе сподівався, що коли вони наблизяться, зелений палац стане реальним, як атракціоне в Діснейленді. Не обов'язково звичайним, але реальним, натуральним. Як виглядають натуральні речі, що є невід'ємною часткою світу, скажімо, автобусна зупинка на розі, паркова лавка, все те, що можна помацати, на чому можна написати до сраки пайпер, якщо заманеться? Але цього не сталося, і статися не могло, збагнув Джейк. Зелений палац наближався, і хлопчик зрозумів ще одну річ: це найпрекрасніша, найосяйніша споруда з усіх, що він бачив у житті. Її підозрілість, адже Йек вважав її саме підозрілою, жодним чином не применшувала краси. Вона нагадувала малюнок, що наче зійшов зі сторінок книжки казок. Споруда теж бурмотіла, як і тонкохід, але її голос був значно тихіший і досить приємний. Світло-зелені стіни вінчали зубці і вежки, що стриміли до хмар, які велично пливли над канзаськими рівнинами. На верхівках верш стирчали шпилі темнішого смарагдового кольору. Саме на них і майоріли червоні прапори. А на кожному був символ розплющеного ока, нанесений жовтою фарбою. «Гляньте на екран, там цей символ». «Це знак багряного короля», – подумав Джейк. «Багряний король. Англійською Crimson кінг». Також обернена назва рок-гурту «Кінг Крімсон», заснованого 1969 року. Насправді це його сігул, а не Фарсунів. Звідки йому це відомо, він і гадки не мав. І не дивно, бо ж єдина назва, в якій фігурувало слово «крімсон» – «Алабама скрімсон Тайд, Але він це знав. «Алабама скрімсон Тайд. збірна назва спортивних команд університету Алабами. «Яка краса», – пробормотіла Сюзанна. Джейк помітив, що в її очах бринять сльози. «Але нічого доброго. Щось у цьому палаці насторожує. Можливо, він не лихий, як Тонкохід, але...» «Але й недобрий», – закінчив Едді. «Так, мабуть, червоне світло ще для нас не загорілося, але попереджувальне жовте вже горить». Не усвідомлюючи, він потер щоку досто так, як це робив Роланд. «Той палац якийсь неправдоподібний на вигляд. Ніби жарт». «Дуже в цьому сумніваюся», – відказав Роланд. «Ви гадаєте, це точна копія того палацу, де Дороті та її Катет зустріли безсилого мага?» Троє колишніх мешканців Нью-Йорка знову обмінялися поглядами. Радилися. Тепер відповідати за всіх настала черга Едді. «Ну, так, мабуть так». «У фільмі він був інакший, проте якщо ця штука породження нашої свідомості, то вона й має бути інакшою. Бо ми ж уявляємо собі цей палац ще й таким, яким він був у книжці Лімана Френка Баума. Бачимо його і таким, як на ілюстраціях». «І таким, як малює нам уява», – договорив Джейк. «Добре, ходімо», – сказала Сюзанна. «Час познайомитися з чарівником». «А вже ж», – погодився Едді. «Тому що, тому що, тому що...» «Тому що він творить дива!» В унісон закричали Джейк і Сюзанна та задоволено розсміялися. А Роланд спохмурнів. Він знову відчув себе зайвим. «Але знаєте що?» – сказав Едді. «Ще одне диво, і я опинюся на темному боці психомісяця. І, мабуть, не завжди». Чотири. Наближаючись, вони бачили, що автострада 70 веде в зелені глибини палацу з опуклою зовнішньою стіною. Скидалося на те, що зелена споруда, як оптична ілюзія, повисла в повітрі над дорогою. Ще ближче і до вух мандрівників долинуло тріпотіння прапорів на вітрі. А невдовзі вони побачили власні відображення, що вібрували у склі, як потопельники, які ходять на дні своїх водяних могил, спричиняючи брижі на поверхні. Всередині був ридути з темно-синього скла. Цей колір уява Джейка асоціювала зі слоїками чорнила для чорнильних ручок. Редути зовнішню стіну єднала доріжка кольору іржі, що нагадав сюзанній колір пляшок шипучки Хайерс, яку випускали в її дитинстві. Прохід перекривала градчаста брама, що здавалася водночас масивною і невагомою. Неначе залізу залізо перетворили на скло. Кожен хитромудрий прут різнився кольором від попереднього. Проте складалося враження, що кольори випромінювалися зсередини, не наче штаби град було наповнено якимсь яскравим газом чи рідиною. Мандрівники зупинилися перед брамою. Поза нею вже не було жодних слідів автостради. Замість асфальту подвір'я вкривало суцільне посріблене скло – велетенське дзеркало. У його надрах спокійно і урочисто пливли хмари – Час від часу пролітало відображення якоїсь пташки. З зеленими стінами палацу стрибали сонячні зайчики. На віддаленому боці мерехтливим зеленим безкидом здіймалася стіна внутрішнього дворика палацу, чию рівномірність подекуди порушували вузькі вікна бійниці з шибками чорного як ніч скла. У цій стіні також був арковий прохід, що нагадав Джейкові кафедральний собор святого Патрика. Ліворуч від парадного входу була будка вартового. З суцільного скла, кремового кольору з тьм'яними помаранчевими прожилками. Двері, пофарбовані в червоні смуги, були прочинені. Приміщення завбільшки з телефонну будку було порожнє, проте на підлозі лежала якась річ, яку здаля Джейк прийняв за газету. Над входом, обрамляючи темряву, скоцюрбилося дві злобні горгулі із темно-фіолетового скла. Гострі кінчики їхніх язиків випиналися вперед, наче гулі на лобі. Стяги над вежками майоріли, як прапори на шкільному подвір'ї. Над порожніми кукурудзяними полями каркали ворони. Минав третій тиждень після жнив. Віддалік скавулівець і тонкохід. «Погляньте на грати цієї брами», – благовійно сказала Сюзанна. «Придивіться уважно». Джейк нахилився до жовтого прута, майже притулившись до нього носом. І світла жовта смуга лягла йому на обличчя. Спершу він нічого не побачив, а потім аж зойкнув від подиву. Те, що на перший погляд здавалося якимись комахами, насправді було істотами. Живими, ув'язненими у ґратах істотами, що плавали крихітними косячками. Вони скидалися на акваріумних рибок, проте вигляд у них був навдивовижу людиноподібний. «Це через їхні голови», – сказав собі Джейк. «Думаю, це тому, що в них людські голови». Джейк неначе зазирав у вертикальне золотисте море, цілий океан у скляному пруті. І дивився, як у ньому плавають живі міфічні створіння, не більші за піщинки. Ось до скла підпливла крихітна жінка з риб'ячим хвостом і довгим білявим волоссям, що струмилося за нею в потоці води. Вона зиркнула на хлопчика велетня круглими, переляканими й прекрасними очима, та хутенько попливла геть. Знанацька Джейк відчув запаморочення і слабкість. Він заплющив очі й зачекав, поки млість менеться, потім знову подивився на своїх супутників. "Вони що, всі однакові? Мені здається, різні", відповів Едді, котрий вже встиг зазирнути в два чи три проти брами. Він нахилився в притул до пурпурового, і його щоки освітилося сяйво, наче від старомодного флюороскопа. Ці чуваки схожі на пташок. Крихітних таких пташок. Джейк придивився і побачив, що Едді каже правду. Всередині пурпурового прута плавали зграйки пташок. У своїх вічних сутінках вони запоморочливо пікірували вниз і миготіли одна над одною, залишаючи манісінькі срібні стрічки бульбашок сліди відкрив. А вони справді там, усередині? Затамувавши подих, спитав Джейк. Роланде, вони там чи ми їх лише собі уявляємо? Не знаю, але здогадуюсь, на що схожі ці грати за задумом їхнього творця. І я здогадуюся», – сказав Ведді, роздивляючись блискучі стрижні, наповнені в'язним світлом і життям. Кожна стулка воріт складалася з шести кольорових кілків. Центральний, тринадцятий, був широкий і плаский, а не круглий. І коли браму відчиняли, розтулявся навпіл. Він був суціль чорний, і всередині нічого не рухалося. «Може, їх просто не видно, але там рухаються якісь істоти?» – подумав Джейк. «Там є життя, жахливе життя. А може, і троянди?» Труянди-потопельниці. Це брама чарівника, сказав Едді. Стрижні виготовлено таким чином, щоб вони нагадували кулі в мерліновій веселці. А ось і рожевий. Джейк нахилився вперед, спираючись руками на коліна. Він знав, що побачить, і не помилився. Звісно ж, коней. Крихітні табуни галопували крізь ту незрозуміло рожеву субстанцію. Ані рідину, ані світло. Коні скакали в пошуках крутояру, який їм, напевно, ніколи не знайти. Едді потягнувся руками до центрального стрижня, чорного. «Не треба!» – застережно скрикнула Сюзанна. Едді не послухався її, але коли торкався руками прута, Джейк помітив, що його груди на мить перестали здійматися, а губи стислися. Він зімкнув пальці і чогось чекав. Можливо, що якась сила надійшла йому сигнал прямісінько з темної вежі. Змінить його, чи навіть уб'є на місці. Коли нічого не сталося, Едді знову глибоко вдихнув і знічено всміхнувся. «Електричного струму немає, проте...» Він потягнув браму на себе, та вона не піддалася. «Зачинено. Я бачу те місце, де вона могла б розтулятися, але нічого не виходить. Роланде, хочеш спробувати?» Роланд потягнувся до брами, але Джейк ухопив його за руку нижче ліктя і зупинив, поки стрілець ще не встиг як слід струсунути грати. «Навіть не намагайся, так нічого не вийде». «А як вийде?» Замість відповісти, Джейк сів прямо перед брамою, біля того місця, де закінчувався дивний різновид траси 70, і заходився взувати черевики, що йому дісталися. Якусь мить поспостерігавши за ним, Едді сів поруч. «Мабуть, варто спробувати». Сказав він Джейкові. Хоч напевно це виявиться черговим хамлярем. Джейк розсміявся, похитав головою і зав'язав шнурки накривав у червоних Оксфордах. Вони Зеді добре знали, що це не хамляр. Цього разу ні. П'ять. Гаразд. мовив Джейк, коли всі взулися в червоні черевики. Хлопчик подумав, що вигляд у них надзвичайно ідіотський, особливо в пари Едді. «Тепер на мій рахунок три ми всі клацнемо підборами. Ось так». Він різко клацнув оксфордськими черевиками, і брама легенько здригнулася, як розхитана віконниця від пориву сильного вітру. Сюзанна скрикнула. У відповіді з зеленого палацу пролунав тихий приємний звук, наче завібрували стіни. «Так, думаю, це вихід», – сказав Едді. Але попереджаю, що десь над Веселкою я не співатиму. Мій контракт цього не передбачає. Десь над Веселкою. Правильний варіант – над Веселкою. Пісня Дороті у фільмі «Чарівник країни Оз». А веселка – ось вона», – м'яко сказав Стрілець, простягаючи скалічену руку до брами. Гедді враз перестав усміхатися. «Так, я знаю. Мені трохи лячно, Роланда». «Мені теж», – відказав Стрілець. І Джейк помітив, що його обличчя справді бліде й хворе. «Давай, сонечко», – підбадьорила Джейка Сюзанна. «Рахуй, поки ми всі не втратили самовладання». «Один, два, три!» Вони урочисто в унісон клацнули підборами. Цок-цок-цок. Цього разу браму добряче струсунуло, а кольори вертикальних прутів пояскравішали. Співучий звук, що пролунав у слід за цим, був тепер гучніший і приємніший. Звук кришталевого келиха, що бринить від доторку руків'я я ножа, він бринів у мріливій гармонії, що змушувала Джейка тремтіти від втіхи і болю водночас, але брама не відчинилася. Що, почаведді? Я зрозумів, перебив його Джейк. Ми забули про юка. О Господи. підкотив очі Едді. Я залишив свій світ, щоб подивитися, як малий натягає черевики на довбаного тхора. «Застрель мене, Роланде, поки я не встиг дати потомство!» Роланд не звернув на нього жодної уваги. Він дивився на Джейка, котрий знову сів на асфальт і гукнув. «До мене, Юк!» – Шалапут охоче підбіг до господаря. До зустрічі з ними на шляху променя він був диким створінням, проте зараз покірно дозволив Джейкові взути себе, бо навіть сам вставив лапи в другу пару, щойно зрозумів принцип. Коли обидві пари черевичків вже надійно сиділи на його лапках… Саме вони були найбільше схожі на рубінові червички Дороті. Юк їх обнюхав і уважно подивився на Джейка. Дивлячись тваринці у вічі, хлопчик тричі клацнув своїми підборами, незважаючи на двихтіння брами і мелодійний передзвін, що полинув від стін зеленого палацу. «А тепер ти, Юк!», Юк. Шалапут перекотився на спину, наче собака, що вдає мертвого, і якось здивовано та гидливо подивився на свої лапи. Це викликало у Джейка один спогад, як він намагався водночас постукати себе по животі і зробити кілька кругових рухів рукою по голові, і як сміявся батько, коли йому це вдалося не одразу. «Роланде, допоможи мені, він розуміє, що має зробити, але не знає, як». Джейк глянув на Едді. «І без жартів, добре?» «Ну, гаразд», – пообіцяв Едді. «Розумувати не буду. Гадаєш, клацнути підборами має лише юк, чи ми всі?» «Думаю, тільки він». «Але не завадить разом з мічем клацнути і нам усім», – зауважила Сюзанна. «Е, з яким мічем?» – не зрозумів Едді. «Не зважай. Джейко, Роланде, продовжуйте. На рахунок три». Джейк узявся за Юкові передні лапи, Роланду обережно за задні. Юк стривожено спостерігав, наче боявся, що його зараз підхоплять у повітря і розгойдавши кинуть на землю, мов у воду. але не пручався. «Раз, два, три!» Джейк і Роланд в унісон постукали передніми і задніми лапами шалапута одна об одну. Водночас клацнули власними підборами. Едді та Сюзанна вчинили так само. Тепер гармонійний звук був протяжливий і низький, наче вдарили у скляний церковний дзвін. Чорний пруд посередині брами не розійшовся, а розпався, бризнувши в усі боки крихтами обсидіанового скла. Скельця посипалися на шкурку юка. Він панічно скочив на ноги, вирвавшись із рук Джейка і Роланда та відбіг на невеличку відстань. Прищуливши вуха, сів на білу лінію, що відділяла проїжджу частину відхідника, дивився на браму і важко дихав, висолупивши язика. «Ходімо!» Роланд підійшов до лівої стулки брами і повільно її прочинив. Він стояв на краю дзеркального подвір'я, довготелесий, ходючий, у ковбойських джинсах, старезній сорочці, що вже втратила колір, і чодернацьких червоних ковбойських чоботях. Побачимо, що нам скаже цей чарівний коза. "Якщо він і досі там", сказав Едді. "О, думаю, він там", пробурмотів Роланд. "Так, він там". І він неквапом подався до парадного входу, біля якого стояла порожня будка вартового. Інші рушили слідом, як сіамські близнюки прикуті червоними черевиками до власних відображень у дзеркалі. Останнім за ними трюхикав Юк, уже призвичавшись до своїх червоних пантофель. Лише раз він зупинився, щоб понюхати свою відображену у дзеркалі пичку. «Юк!» – гавкнув він на пухнастика, що плив під його лапами, і побіг за Джейком. Шановні Сеї, даруйте, що перериваю оповідь. Ну не перемотуйте, я швидко. Так от, продовження саги про темну вежу, принаймні в моєму читанні, залежить від кожного з вас. Зараз книжка має близько тисячі глядачів, ну, чи слухачів. Однак я розумію, що подобається вона не всім. Тож, коли цей фінальний фрагмент набере тисячу осіб, яким вона сподобалась, а про це свідчить кількість вподобайок, це буде знаком, що ви хочете продовження». Тобто, якщо хочете продовження, поставте лайк. Звісно, існує ймовірність, що я сам скучу за героями раніше. А може мене кілька років, хто знає. Але поки що нумо до фіналу четвертої книги. Розділ третій. Мах. Один. Біля будки вартового Роланд спинився, зазирнув усередину і підняв з підлоги річ, яка там валялася. Його супутники, наздогнавши його, скупчилися навколо стрільця. Те, що вони здалеку прийняли за газету, справді виявилося газетою, хоч і старезною. Не топійка Capital Journal. Жодних новин про епідемію, що викосила населення. Дзеркал України ОЗ. Том MDLX VDI. Номер 96. Дзеркалос, дзеркалос, кому потрібен твій склероз? Про погоду. Сьогодні тут, а завтра там. Щасливі числа немає. Прогнози погані. Бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла, як, як, як, як, як, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, як добре це погане, погане це добре, усе однакове, добре це погане, погане це добре, все однакове, повільно йдіть повзбуї раки, усе однакове, бла бла бла бла бла бла бла бла, блайн негідник, усе однакове, як, як, як, як, як, як чарю трі все однакове, як бла бла бла бла бла бла бла, як бла бла бла бла бла, як спечена індичка, варений гусак, все однакове, бла бла бла бла, як на поїзді поїде де у корчах загинеш, усе однакове, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, провина, провина, провина, провина, провина, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Під цим була фотографія. Роланд, Дедді, Сюзанна і Джейк перетинають дзеркальне подвір'я так, наче це сталося не кілька хвилин тому, а вчора. Нижче йшов підпис. Трагедія в Озі. Мандрівники шукають слави, а знаходять смерть. Чудово сказав Едді, торкаючись Роландового револьвера, який носив на стегні. Втіхай й підбадьорення після довгих днів шарпанини, як теплий чаю довбану холодну ніч. «Не бійся», – мовив Роланд. «Це жарт». «Я й не боюся», – відповів Едді. «Але це трохи більше, ніж жарт. Я занадто довго жив з Генрі Діном і знаю, де жарт де знущання. Дуже добре знаю». Він здивовано зиркнув на Роланда. Х, сподіваюся, ти не образишся, але насправді переляканим виглядаєш ти, Роланде. У мене жишки трусяться. Просто і чесно зізнався Роланд. Два Midnight. Двері під Аркою нагадали сюзанні одну пісню, що була популярна років за десять до того, як її висмикнули до світу Роланда. Я бачив око, що підглядало крізь хмару диму за зеленими дверима. Ішлося у пісні. Коли я сказав мене прислав Джо, хтось гучно розреготався за зеленими дверима. Зелені двері. Пісня Марвіна Мура і Боба Дейві у стилі кантрі. Але тут було двоє дверей, а не одні. Та й жодних не було замкової шпарини, крізь яку можна було б підглядати. І Сюзанна нікому не збиралася повідомляти пароль, що їй прислав Джо. Втім, вона нахилилася і прочитала табличку, яка висіла на одній з круглих дверних ручок. «Дзвінок не працює, стукайте», було написано на ній. «Марний клопіт», – сказала вона Роландові, який справді збирався було постукати. «Це сказки, та й по всьому». Едді трохи відкотив її візок назад, відступив уперед і взявся за одну з круглих ручок. Двері, навіть не рипнувши петлями, легко прочинилися. Він ступив крок уперед, всередину приміщення, що нагадувало тінистий зелений грот, приклав долоні рупором до рота і закричав. Агов. Звук його голосу покотився кудись далеко і повернувся геть іншим, тихим зніченим відлунням, наче передсмертний стогін. «Господи!» – мовив Едді. Е, «Нам точно треба заходити всередину?» і «Якщо ми хочемо знову повернутися на шлях променя, тоді треба». Збліднувши сильніше, ніж зазвичай, Роланд повів їх усередину. Джейк допоміг Едді припідняти Сюзаннен візок над порогом. Блоком нефритово-зеленого скла, і завести його всередину. На зеленій скляній долівці пантофлі юка тьмяно спалахували червоним. Не встигли вони пройти десять кроків, як двері за їхніми спинами захряслися. Той грюкіт, який годі було з чимось сплутати, прокотився повз них і полинув далеко в глибини зеленого палацу. Три Зали для урочистих подій не було, був лише склепінчастий, схожий на печеру коридор, якому, здавалося, кінця краю немає. Стіни михтіли слабким зеленим сяйвом. «Цей коридор, у тому кіно», – подумав Джейк. «Де лякливий лев схарапудився, коли наступив на свого ж власного хвоста, і не наче для підтвердження достовірності, без якого Джейк цілком міг обійтися». Едді загорив тримтячим і більш ніж задоволеним голосом, що наслідував Берта Лара. Берт Лар, виконавець ролі лякливого лева у фільмі «Чарівник країни Оз». «Стійте, друзі, я от що подумав, та не хочу я бачити того чарівника. Я вас краще на дворі підожду». «Ну перестань», докірливо сказав Джейк. І стань! погодився Юк. Він йшов за хлопчиком по п'ятах, обережно поводячи пичкою з боку в бік. Жодних інших звуків, окрім їхніх власних кроків, Джейк не чув, та все ж він все одно щось відчував. Відчував звук, якого не було. Він подумав, що це перечуття нагадує споглядання дзвіночка, якому достатньо одного подиху вітру, щоб тиленькнути. «Вибач», – мовив Едді, – «мені правда прикро». «А погляньте на туди». Приблизно за 40 ярдів від них зелений коридор усе-таки закінчувався вузькими і неймовірно високими зеленими дверима. Заввишки, напевно, 30 футів від долівки до загостреного стрілчастого склепіння. Джейк уже чув, що за цих дверей долинає безперервна монотонна вібрація. По мірі того, як вони наближалися, разом зі звуком наростав і Джейків страх. Щоб подолати останні 20 кроків до дверей, йому довелося зібрати в кулак всю свою силу волі. Цей звук був йому знайомий. Він чув його, поки біг із гешером під землями лада, і коли їхав із друзями на Блейні Моно. Монотонний стук-стук-стук слоутрансових двигунів. Кошмар якийсь, тихо мовив він, і в його голосі бриніли сльози. Ми повернулися туди, звідки почали. Ні, Джейко, сказав стрілець, гладячи його по голові. Не думай про це, тобою заволоділа ілюзія. Тримайся, будь непохитним. Напис на цих дверях був не з фільму, тільки Сюзанна знала, що цей вислів із Данте. Облиш надію кожен, хто сюди заходить. Простягнувши праву руку, на якій лишилося два пальці, Роланд потягнув височезні двері на себе. Чотири. За дверима відкривалася зала, що здавалася Джейку, Сюзанні Едді, моторошним поєднанням чарівника країни Оз і Блейна Моно. Підлогу вкривав товстий килим, блакитного кольору, як у баронському вагоні. Саме приміщення нагадувало наву кафедрального собору, що здіймалася вгору в непроглядну зеленувату чорну височинь. Колони, що підтримували підсвічені стіни, були великими скляними контрфорсами зеленого і рожевого кольорів. Рожевий колір точнісінько відтворював корпус Блейна. Джейк побачив, що ці колони помережено безліччю зображень, і жодне з них не викликало приємних відчуттів. Вони тривожили око і непокоїли душу. Здавалося, що серед малюнків переважають обличчя спотворені криком. Попереду стояв єдиний предмет умеблювання в залі. Величезний трон із зеленого скла, на тлі якого відвідувачі здавалися карликами або комахами. Джейк спробував, але не зміг визначити його розмір. Не було з чим порівнювати. Він прикинув, що спинка трону могла сягати 50 футів у висоту, проте з таким самим успіхом могло бути і 75, чи всі 100. На спинці був символ. Розплющене око, але виведене червоною, а не жовтою фарбою. Від ритмічного пульсування світла око здавалося живим. Билося, як серце. Понад троном, як труби потужного середньовічного органа, здіймалися 13 великих циліндрів, і кожен пульсував іншим кольором. Кожен, крім центральної труби. Вона була чорна, як пітьма, і нерухома, мов смерть. «Агов!» Прокричала Сюзанна зі свого візка. «Є тут хтось?» Від звуку її голосу циліндри спалахнули так яскраво, що Джейкові довелося затулити очі. Якийсь час увесь трон сяяв як веселка після вибуху. Потім труби згасли, потемніли. Умертвіли немов та куля в оповідях Роланда, коли вона сама, чи сила, що в ній мешкала, вирішувала пограти в мовчанку. Тепер перед очима була лише колона чорноти, і порожній трон розмірено пульсував зеленим. Тепер перед очима була лише колона чорноти, і порожній трон розмірено пульсував зеленим. тому до їхніх вух долинуло змучене годіння, неначе в останній запрацював якийсь неймовірно древній сервомеханізм. У бильцях трону відкрилися панелі, кожна шість футів завдовжки і два фути завширшки. З чорних отворів почав коритися рожевий дим. Здіймаючись, він забарвлювався в темно-червоний, витворюючи до болю знайому зигзагоподібну лінію. Що це Джек збагнув раніше, ніж з'явилися слова? Влад, Кендлтон, Райлі, водоспад гонших псів, Дешервіл, Топіка. Світляні і димно-червоні. Блейнова карта маршруту. Роланд міг скільки завгодно стверджувати, що все змінилося, що Джейкові відчуття кошмару... Це найгірший кошмар мого життя. Ось у чому правда. Це просто ілюзія, витвір його збентеженої уяви і наполоханого серця. Але Джейк був іншої думки. Можливо, це місто трохи скидалося на тронну залу Оза Великого і Грізного. Проте, насправді, то був Блейн Моно. Вони знову потрапили до вагона Блейна Моно, і скоро знову почнеться загадування загадок. Джейк відчув, що тот закричить. 5. Едді впізнав голос, що прогримів із карти маршруту над Зеленим Троном, але вірити в те, що він належить Блейнові Моно чи Чарівникові Озу, був не схильний. Може, той був якийсь там мах, проте вони не в Смарадовому місті, а Блейн здох. Едді сам відправив його додому з довбаною тріщиною. «Привіт вам ще раз, маленькі пілігрими!» Димна карта запульсувала, проте Едді більше не вважав, що голос не звідти, хоча й здогадувався, що їм навіюють саме таку думку. Ні, голос йшов із труб. Побачивши, як пополотнів Джейк, він став поряд із ним на коліна. Це все понти, малий, не вір. Ні, це Блейн, він живий. Ні, він мертвий, а це лише повідомлення. Знаєш, як у школі, коли повідомляють, кого залишили після уроків, а кому треба навідатися в кімнату шість до логопеда, розумієш? Е е що? Джейк поглянув на нього. Вологі губи хлопчика тремтіли, погляд був скляний. Що ти маєш. Ці труби гучномовці. Навіть голос миші звучатиме громоподібно, якщо його пропустити через систему долбі з дванадцятьма гучномовцями. Пригадуєш фільм? Воно й має звучати гучно, Джейко, бо це ж хамляр. Лише хамляр, не більше. От ти йому там кажеш, Едді з Нью-Йорка? Один зі своїх тупих жартиків переповідаєш. Одно зі своїх нечесних загадок? «Ага», – відповів Едді. «Загадка звучить так». «Скільки треба двополярних комп'ютерів, щоб вкрутити лампочку? Чуваче, ти хто? Я чудово знаю, що ти не Блейн Моно. Хто ж ти насправді?» «Я Великий Оз!» – прогримів голос. Скляні колони замигтіли. Унісон їм заблимали труби за троном. «Великий Оз! Могутній Оз! А ви хто такі?» Сюзанна покотила вперед, зупинилася лише біля підніжжя темно-зелених сходів, що вели до трону, поряд з яким навіть лорд Перт виглядав бикуцем карликом. "А я, Сюзанна Дін, маленька і скалічена", сказала вона. "Батьки навчили мене бути ввічливою, але нетерпимою до тих, хто верзані синітниці. Ми тут, бо ми маємо тут бути, інакше навіщо нам залишали черевики?" "Що тобі потрібно від мене, Сюзанна?» «Чого ти бажаєш, ковбойська дівчинко. «Ти знаєш», – мовила вона. «Ми прагнемо того, що хочуть усі, наскільки мені відомо. Ми бажаємо повернутися додому, бо в гостях добре, а вдома краще. Ти Ми... не можеш повернутися додому», – перелякано залопотів Джейк. «Не можна знову повернутися додому», – сказав Томас Вулф. Ось у чому правда. Томас Вулф, 1900 1938 Американський письменник Це брехня, Любий, відповіла Сюзанна Нахабна брехня Додому повернутися можна Все, що для цього потрібно Знайти веселку і пройти під нею Ми її знайшли, решта справа наших Так би мовити, ніг Ти хочеш повернутися до Нью-Йорка, Сюзанно Дін І ти, Дідін І ти, Джейко Чемберсе Це те, чого ви просите у великого і могутнього Оза «Нью-Йорк більше не наш дім!» Сюзанна справді виглядала дуже маленькою, проте водночас і надзвичайно безстрашною в своєму новому візку біля підніжжя гігантського трону, що пульсував. «Так само, як Гілад більше не дім Роландові! Віднеси нас на шлях променя! Ось чого ми бажаємо! Бо це наш шлях до домівки! Єдиний шлях!» «Гид звідси!» – закричав голос у трубах. Забирайтеся геть і приходьте завтра, тоді й обговоримо промінь. Фідол діді, сказала Скарлет, ми обговоримо промінь завтра, бо завтра буде новий день. Ні, відказав Едді, поговоримо зараз. Не гнівайте великого і могутнього Оза. Завила голос і з кожним словом труби розлючено замехтіли. Сюзанна не сумнівалася, що голос намагався звучати грізно, проте їй він здавався радше кумедним. Як у торговця, коли той демонструє дітлахам іграшку. «Погляньте, дітки, ви говорите, а трубки тим часом блимають яскравими кольорами. Спробуйте і переконайтеся». «Це ти нас не гніви!» – сказала Сюзанна. «Бо у нас револьвери, а в тебе скляний будинок!» «Я сказав завтра!» І з отворів у бильцях знову повалив червоний дим, тепер густіший. Блейнова карта маршруту розтанула і розчинилася в хмарі диму. З неї виникло обличчя, обрамлене довгим волоссям. Вузьке, жорстоке, напружене. «Це той чоловік, якого Роланд застрелив у пустелі?» – здивовано подумала Сюзанна. «Джонас, я знаю, що це він. Коли Оз загорив знову, його голос трохи тремтів. Тобто ви погрожуєте самому великому озові? Величезне димне обличчя посміхнулося погрозливо й водночас презирливо. Ви невдячні створіння, невдячні. Фокуси з димом і дзеркалами Едді розрізняв на рахунок раз, тож тепер дивився в інший бік. Його очі округлилися, і він вхопив Сюзанну за руку вище ліктя. Дивися, прошепотів він. Господи Сюз, глянь на юка. Сформовані з диму привиди не цікавили пухнастика шалапута взагалі, чим би вони не були, картами маршрутів монорейкових поїздів, мертвими мисливцями за трунами, чи просто довоєнними голівудськими спецефектами. Він помітив, чи нанюхав щось цікавіше. Сюзанна вхопила Джейка за плечо, розвернула його і показала на тварину. Хлопчик збагнув усе за мить до того, як Юк дотрюхикав до маленької ніші в лівій стіні. Від зали його відділяла зелена завіса в тон скляних стін. Юк витягнув довгу шию, вхопив край, запинала зубами і відсмикнув убік. Шість. За портьєрою блимали червоні і зелені лампочки, у скляних коробках крутилися циліндри, в довгих рядах підсвічених циферблатів гойдалися вперед назад стрілки. Але Джейк усього цього не помічав. Його увагу поглинув чоловік, що спиною до них сидів за панелью керування. Його масне волосся, закаляне брудом і кров'ю, закошлатине пасмами, звисало на плечі. На голові в нього була гарнітура з крихітним мікрофоном, який він говорив. Спиною він їх побачити не міг, і попервах навіть гадки не мав, що Нюх'юка виказав його криївку. «Ідіть!» – прогримів голос і труб, тільки тепер Джейк побачив, звідки він насправді йде. «Повертайтеся завтра, якщо хочете. Попереджаю. Це таки Джонас». Мабуть, Роланд його не прикінчив. Прошепотів Едді, проте Джейк був в іншої думки. Він упізнав той голос. Упізнав навіть спотворений підсилювачем у трубах. Як він взагалі міг припустити, що це голос Блейна? «Попереджаю, якщо не підете!» Юк загавкав, пронизливо і якось лиховісно. Чоловік у ніщі почав повертатися. «Розкажи мені, хлопче!» – якось мовив власник цього голосу ще раніше, ніж відкрив для себе сумнівні розваги гучномовця. «Розкажи мені все, що тобі відомо про двополярні комп'ютери і транзитивні схеми. Розкажи, я дам тобі попити!» То був не Джонас і ніякий не чарівник, а онук Давида Спритного. Цок-цок. Джейк сполохано дивився на Цокцока. Небезпечна істота, що мешкала у підземеллях міста Ладзі зі своїми друзяками, Гешером, Гудсом, Брендоном і Тіллі, зникла. Чоловік, якого хлопчик зараз бачив, міг би доводитися батьком тому монстрові. Чи дідом. Ліве око, котре видряпав йому юг, стирчало назовні білою безформною масою, частково залишаючись у очниці, а частково звисаючи на неголену щоку. Правий бік його голови виглядав так, наче з нього зняли скальп. Крізь довгий трикутний отвір, де було зірвано шкіру, прозирав череп. У пам'яті Джейка, затьмареній панікою, виник невиразний спогад. Шмач шкіри звисає цок на щоку. Проте тієї миті Джейк уже не тямився і був на межі істерики. Втім, як і зараз. Юк теж упізнав чоловіка, що намагався його вбити, тож тепер істерично гавкав, опустивши голову, вишкіривши зуби і вигнувши спину дугою. Цок-цок вирячився на нього, широко розплющеним від подиву оком. «Не зважайте на цього нещасного за портьєрою», – сказав голос за їхніми спинами. І захихотів. <хи> У мого друга Ендрю знову невдалий день. Вже вкотре затривалий час. Бідолашка. Не варто було забирати його з лада. Але там він виглядав таким розгубленим. <хи> Власник голосу знову захихотів. Джейк Рвучко обернувся і побачив, що на великому троні по-турецькому сидить якийсь чоловік. На ньому були джинси, темний піджак із поясом і старі стоптані ковбойські чоботи. На піджаку був гудзик із зображенням свинячої голови і з отвором від кулі між очима. На колінах незнайомець тримав мішок на шворці. Чоловік підвівся, стоячи на сидінні трону, як малюк у батьківському кріслі. І усмішка зійшла з його обличчя, як відчарована шкіра. Його очі спалахнули гнівом, а губи вишкірилися над величезними хижими зубами. «Давай, Ендрю, убий їх, поріши цих тварюк!» «Моє життя, твоє!» Заврещав чоловік у ніші, і Джейку перше помітив, що в кутку стоїть автомат скорострілу. Подолавши простір, одним стрибком цок-цок ухопив його руками. «Моє життя, твоє!» Він повернувся, проте не встиг нічого зробити, бо на нього знову накинувся Юк. Шалапут стрибнув уперед і міцно вп'явся зубами в ліве стегно Цокцока по під самим пахом. Геді Сюзанна в унісон витягли зброю. У кожного було по одному великому револьверу, отриманому від Роланда. Вистрілили теж одночасно, анітрохи не відстаючи в швидкості. Одна куля знесла Цокцокові верх голови, втрапивши в апаратуру. Відлуння від цього пострілу було гучним, проте, на щастя, коротким. Друга куля поцілила в горло. Цок-цок заточився вперед. Один крок, ще один. Юк зістрибнув на долівку і гарчачи позаткував. з третім кроком цок-цок опинився у тронній залі. Він потягнувся руками до Джейка, і в його єдиному оці хлопчик побачив ненависть. І неначе прочитав останню думку старого цокі. «Ах, ти ж малий засранець!» Потім Цок-Цок повалився обличчям уперед, до стоту так само, як тоді, у колисті сивих. Лише цього разу він більше не підніметься. Так загинув лорд Перт, і земля здригнулася, коли він упав. Мовив чоловік на троні. «От тільки це не чоловік», – подумав Джейк. «Не людина». Ми нарешті знайшли чаклуна, і здається, я здогадуюсь, що в нього в торбі. Це Мартен, констатував Роланд, простягаючи ліву неушкоджену руку. Мартен Бродклоук. Після всіх цих років, всіх цих століть. Роланде, треба? Едді вклав Роландові в руку револьвер, яким застрелив цокцока, і з якого досі курився синій димок. Роланд подивився на свій древній револьвер таким поглядом, наче вперше його бачив. А потім повільно націлив його на істоту з рожевими щоками, що, схрестивши ноги, сиділа на троні Зеленого Палацу і посміхалася. «Нарешті!» – видихнув Роланд, зводячи курок. – «Нарешті я взяв тебе на мушку!» Вісім «Гадаю, ти і сам добре розумієш, що зброя тобі не допоможе», – зауважив чоловік на троні. «Вона безсила проти мене, Роланде. Револьвер не вистрелить, друже Роланде. До речі, як там твої родичі? Я вже багато років з ними не спілкувався. Ніколи не любив писати листи. Хтось мав би відшмагати мене за це. ж? Закинувши голову, він розреготався. Роланд натиснув на спуск, проте револьвер дав осічку. Пролунало лише сухе клацання. <рес> Я ж тобі казав, мабуть у барабан випадково втрапив один із намоклих набоїв. Ти так не думаєш? Такими добре затуляти вуха від тонкоходу. Але старим чеклонам вони шкоди не заподіють, а? Погано Ой, твоя рука, Роланда Що з твоєю рукою? Бачу, на ній поменшало пальців Добряче ж тебе життя побило, е? Але ти можеш його собі полегшити Ви з друзями можете прожити чудове життя Ось у чому правда, сказав би Джейк Життя без жодних омару монстрів без скажених потягів, без сумнівних, щоб не сказати небезпечних, мандрівок іншими світами Все, що для цього треба, припинити свої діводські й марні пошуки вежі Ні, відповів Едді Ні, сказала Сюзанна Ні, мовив Джейк Ні, сказав Юк і для переконливості гавкнув Чоловік на зеленому троні, не перестаючи сміятися, залишався незворушним <хи> «А ти, Роланде?» – звертаючись до стрільця, спитав він «Що ти скажеш?» Він питально підніс догори мішок на шворці, запелюжений і древній на вигляд Він звисав у чаклоновій руці, нагадуючи сльозу Помалу та річ, що лежала всередині, запульсувала рожевим світлом Відступися, і їм не доведеться побачити те, що тут усередині Не доведеться побачити останню сцену цієї сумної, довгої п'єси Відступися, одвернися од вежі, і йди собі з миром Ні, усміхнувся Роланд Його усмішка все ширшала, а вишкірча клунав Сев'янув Можеш скільки завгодно зачекловувати мої револьвери Ті, що походять з цього світу Роланде, не знаю, що ти собі думаєш, хлопче Але попереджаю тебе Про що? Не ставати на шляху великого Оза? Грізного Оза? Але я все-таки не послухаюся тебе, Мартене Чи Мерліне, чи як там тебе зараз Флег, відрекомендувався чоловік на троні Ми зустрічалися раніше він знову посміхнувся, проте замість розплестися, риси його обличчя зіщулилися у злобну гримасу. «На руїнах Гілеадо! З тобою і твоїми друзяками! З тим хихотливим віслюком Кадбертом Олгудом і Деккорі, хлопцями з родиною плямою! Вирушали на захід шукати вежу, чи, як кажуть у світі Джейка, пішли шукати чарівника!» «Я знаю, що ти бачив мене, хоча сумніваюся, що тобі було відомо, що я теж вас спостережу». «І спостережеш ще не раз», – сказав Роланд. «Звісно, якщо я зараз не в кулошкав і не покладу край твоїм нахабним втручанням». Досі, тримаючи револьвер у ліві, він сягнув правою до пояса джинсів, за яких було запхнуто Джейків Рюгер, зброю з іншого світу, що, можливо, була непідвладна чарам мага. Його рухи були, як завжди, блискавичними. Швидкість засліплювала. Чоловік на троні скрикнув і відсахнувся. Мішок упав з коліна, і з нього вислизнула куля, що колись побувала в руках Реї, Джонаса, а потім самого Роланда. З отворів збильця трону знову повалив дим, але цього разу зелений, а не червоний. Дим потроху оповував трон, роблячи його невидимим. І все ж Роланд міг застрелити чоловіка, що зник у диму, якби витяг пістолет без затримки. Проте Рюгер вислизнув з його скаліченої руки, приціл застряг у застіпці ременя. Щоб витягти цівку, йому знадобилося лише чверть секунди, але саме її забракло. Роланд тричі вистрелив у пелену диму, а потім, незважаючи на застережні крики своїх друзів, побіг уперед. Він розвіяв дим руками і побачив, що кулі розтрощили спинку велетенського трону, і вона розпалася на зелені брили скла. Проте істота в людській подобі, що називала себе Флеггом, зникла. І Роланд засумнівався, що він, чи воно, взагалі був на троні. Проте кристал залишився. Цілий неушкоджений, він світився тим принадним світлом, яке стрілець пам'ятав з давніх давен, з Меджесу, коли він був такий молодий і закоханий. Вцілілий кристали з мерлінової веселки опинився майже на краю сидіння трону. Якби він прокотився ще два дюйми, то впав би над олівкою і розлетівся на друзки. Втім, цього не сталося. Чаклунське знаряддя, яке Сюзан Дельгадо помітила крізь вікно в хатині Реї, у світлі місяця цілунку не розбилося. Роланд підняв кулю. Вона лягла на долоню, мов рідна, мов усі ці руки там і лежала. І зазирнув у її серпанкові тривожні глибини, Ти справді прожила зачакловане життя, прошепотів до кулі Роланд. Згадалася Рея, така, якою він бачив її в цій кулі, з насмішкуватим поглядом старечих очей. Згадалися язики великого жнив'яного багаття, що здіймалися довкола Сюзен, а в мареві спеки мерехтіла її краса, мерехтіла як міраж у пустелі. «Клята цяцька!» – подумав він. «Якби я ж бурнув тебе на підлогу, то ми всі втопилися б у морі сліз, яке ринуло б з твого розколотого черева. Морі сліз тих людей, яким ти провістила лиху долю. А чому б не зробити це?» І якщо кляту штуковину не розбивати, вона могла би придатися їм у пошуках шляху променя. Проте Роланд сумнівався в тому, що їм потрібна ця допомога. Цок-цок та істота, що називала себе флегом, виявилися в цьому сенсі їхніми останніми перешкодами. Зелений палац був їхніми дверима, назад до серединного світу, віднині під владними їм. Стрілеці його друзі завоювали їх силою. Але ти ще не можеш піти, Стрільцю. Ти ще не розповів свою історію до кінця, не описав її останню подію. Кому належав той голос? Ван -Нейві? Ні. Корту? Ще раз ні. То не був і голос його батька, який одного разу витяг його з ліжка по вії. То був найсуворіший голос. Голос, який він часто чув у своїх тривожних снах. Такий жаданий і такий рідкісний гість. Ні, не той голос. Цього разу не він. Цього разу він чув голос Ка, того Ка, що мов вихор. Роланд багато розповів про той жахливий 14-й рік свого життя. Але не все, не до кінця. Як і в історії Детти Волкер та синьої тітки, де фігурувала особлива тарілка, було ще щось. Дещо приховане. Він розумів, що питання не в тому, чи зможуть вони в чотирьох вибратися з зеленого палацу і віднайти шлях променя. Під загрозою опинилося саме існування їхнього катету. Якщо вони залишаться разом, то він більше не зможе від них нічого приховувати. Доведеться розповісти про те, що він бачив, коли в зазрав у магічну кулю того року, давно похованого в товщі часу. Через три ночі після бенкету доведеться їм розповісти. Ні, Роланде, прошепотів голос. Не просто розповісти. Цього разу ні. Ти й сам це розумієш. Так, він розумів. Підійдіть, сказав стрілець, звертаючись до своїх супутників. Вони повільно скупчилися довкола нього. Їхні широко розплющені очі поволі затопило світло кулі. Всі, навіть Юк, уже майже поринули в гіпнотичний стан. «Ми катет», – промовив Роланд, простягаючи кулю до них. «Одне ціле і один із багатьох». «На початку свого пошуку темної вежі я втратив кохання свого життя». А тепер погляньте в цю кляту річ і побачите, кого я втратив невдовзі. Подивіться рази назавжди. Дивіться дуже уважно. Вони дивилися. Куля в піднятих руках Роланда запульсувала швидше, а потім затягла їх у свої глибини і помчала у вихорі. В коловороті рожевого смерчу вони полетіли над Чародійською веселкою до Гілеаду яким він був колись? Розділ четвертий, КУЛЯ. Джейк із Нью-Йорка стоїть у горішній галереї великої зали Гіллеадо. Не просто резиденції мера, а цілого замку посеред зеленого краю. Він роззирається навколо і бачить Сюзанну та Едді, що стоять біля Гобелена. Їхні очі широко розплющені, руки тісно переплетені. Сюзанна теж стоїть. У неї знову є ноги, принаймні зараз. Замість взуття, яке вона називає чохлами, на ній рубінові черевики, такі самі, які були у Дороті, коли вона ступила на поріг свого роду великої зали, щоб знайти чарівника Оза, того хамляра. «У неї є ноги, бо це сон». Думає Джейк, але знає, що це не сон. Він опускає погляди, бачить Юка, який дивиться на нього за непокоєним, розумним поглядом своїх очей з золотистою облямівкою. На ньому досі червоні пантофельки. Джейк нахиляється і гладить Юка по голові. Відчуття шкурки шалапута цілком реальне. Ні, це не сон. Утім, Роланда з ними немає. Їх четверо, а не п'ятеро. Джейк починає усвідомлювати ще одне. Повітря в коридорі розживувати, а довкола смішних старомодних електричних лампочок, що освітлюють коридор, обертаються маленькі рожеві ореоли. Щось має статися. Якась сцена зараз має розігратись перед їхніми очима. І одразу ж, наче за покликом його думки, хлопчик чує клацання підборів. Хтось наближається. «Я знаю цю історію», – думає Джейк. «Мені її розповідали». Побачивши, як з-за рогу виходить Роланд, хлопчик розуміє, що це за історія. В ній Мартен Бродклоук зупинить Роланда, коли той проминатиме покої матері, і на дах у пошуках прохолоди. «Гов, хлопче!» – покличе Мартен. «Заходь, не стовбич у коридорі. Твоя мати хоче тебе бачити». Та, звісно, то неправда. І скільки б часу не спливло, правдою це не стане. Насправді Мартен хоче, щоб хлопчик побачив свою матір і збагнув, що Габріела Дескейн стала коханкою придворного чаклуна його батька. Мартен хоче підштовхнути хлопця до того, щоб він завчасно пройшов випробування на дорослість, поки його батька немає вдома, тож нікому буде його спинити. Він хоче прибрати цуценя з дороги, поки в нього не виросли зуби, достатньо великі, щоб кусатися. Зараз вони це все побачать. Сумна комедія розгорнеться перед їхніми очима, за визначеним наперед сценарієм. «Я ще занадто маленький для цього», – думає Джейк. Проте це не так. Роланд буде лише на три роки старший за нього, коли приїде до Меджесу і на великому шляху зустріне Сюзана. Лише на три роки буде старший, коли покохає її. Лише на три роки старший, коли втратить. Усе одно я не хочу цього бачити. І не побачить. Роланд наближається, і Джейк розуміє, що все вже сталося. Бо зараз не серпень, час повної землі, а пізня осінь чи рання зима. Роланд одягнений у накидку пончо, нагадування про поїздку до зовнішньої дуги. Щоразу, коли він робить видих з носа і рота, в нього вириваються струмочки пари. У Гілеаді немає центрального опалення. Тут угорі зимно. Сталися й інші зміни. Роланд тепер носить на стегнах револьвери, що належать йому за правом народження. Великі, з сандаловими руків'ями. «Батько віддав йому їх на бенкеті», – здогадується Джейк, достото не розуміючи, звідкиля він це знає. А Роландове обличчя, хоч і досі юне, вже не таке відкрите і недосвідчене, як у хлопчика що п'ять місяців тому тинявся цим коридором. Відтоді хлопчик, якого Мартен планував заманити в пастку, багато пережив. І битва з Кортом була найлегшим випробуванням з усіх витриманих. І ще дещо помічає Джейк. На ногах у хлопчика-стрільця червоні ковбойські чоботи. Втім, сам стрілець навіть не підозрює про це. Бо відбувається це все не наяву. Але щось реальне у цьому все-таки є. Вони всередині магічної кулі, їх підхопив рожевий смерч. Рожеві ореоли довкола лампочок нагадують Джейкові водоспад гонщих псів і місячні веселки, що обертаються в тумані. І все це відбувається повторно. «Роланде!» – кличе Едді з того місця коло Гобелена, де стоять вони з Сюзанною. Жінка-зойка й хапає його за плече, щоб він замовк, проте Едді не звертає на неї уваги. «Роланде, не треба, не варто!» «Ні, Олан!» – дзявка Юк. Роланд не звертає на них обох ані найменшої уваги і проходить повз Джейка, мало не зачепивши його, проте не помітивши. Для Роланда їх не існує, хоч він і в червоних чоботях, та цей катет далекому майбутньому. Він зупиняється біля дверей у віддаленому кінці коридору, якусь мить вагається і потім стукає кулаком. Едді кидається до нього, не випускаючись у заненої руки. Скидається на те, що він просто тягне жінку за собою. «Ходімо, Джейко!» – гукає до хлопчика Едді. «Ні, я не хочу. Тут штука не в тому, що ти хочеш чи не хочеш. Ми повинні це побачити». «Якщо ми не зможемо його зупинити, то принаймні маємо зробити те, для чого нас сюди покликано. Ходімо!» З важким від страху серцем, з напруженим вузлом у животі, Джейк плентається за Едді. Коли вони підходять до Роланда, револьвери на його худих стегнах здаються величезними, а його гладеньке, проте вже змучена обличчя викликає у Джейка бажання розплакатися. Стрілець знову стукає у двері. «Її там нема, сонце!» – кричить йому Сюзанна. Її нема, чи вона не хоче відчиняти, але це не має значення, оближ її, не ходи до неї, вона того не варта Той факт, що вона твоя мати не зробить її вартою, іди собі Але він її не чує і стоїть на місці Невидимі Джейк, Едді, Сюзанна і Юк скупчуються за його спиною І Роланд натискає на ручку дверей, що ведуть до покої в його матері Двері не замкнено він прочиняє їх, і їхнім поглядом відкривається напівтемна кімната з шовковими драпіровками на стінах. На підлозі килим, схожий на ті перські килими, що їх обожнює Джейкова мама. Тільки Джейк знає, що цей в провінції Кашамін. У віддаленому кінці вітальні біля вікна, затуленого віконницями від зимових вітрів, Джейк бачить крісло з низькою спинкою і розуміє, що саме в ньому вона сиділа у день Роландового випробування мужності. Саме там вона сиділа, коли син помітив на її шиї засос. Зараз крісло порожніє, проте стрілець робить ще один крок у глиб кімнати і озирається на двері, що ведуть до опочивальні Габріелли. Аж раптом Джейк помічає під драпіровкою біля наглухо зачиненого вікна пару черевиків. Чорних, а не червоних. «Роланде!» – увічає гукає він. «Роланде, за драпіровкою! Там хтось є, сторожися!» Але Роланд не чує. «Мамо?» – кличе він. Голос у нього такий самий. Джейк упізнав би його за будь-яких обставин. Проте він юний і дзвінкий, геть не надтріснутий, ще не охриплий від куряви вітрів і цигаркового диму. «Мамо, це Роланд! Я хочу з тобою поговорити!» Досі ніякої відповіді. Він заходить у невеличкий коридор, що веде до опочивальні. Джейкові хочеться залишитися тут, у вітальні, підійти до драпіровки і відсмикнути її. Але водночас він знає, що не повинен цього робити. Навіть якби він спробував, то навряд чи щось без цього вийшло. Імовірніше за все, його рука, як рука привида, просто пройшла би крізь тканину. «Ходімо», – каже Едді. «Ми маємо йти за ним». Вони пересуваються групою, що за інших обставин могла би здатися кумедною. Але зараз усе інакше. Тут троє людей, що відчайдушно жадають допомогти другові. Роланд зупиняється і дивиться на ліжко, що стоїть ліворуч біля стіни. Дивиться, мов зачарований. Можливо, намагається уявити в ньому свою матір з Мартеном. Можливо, згадує Сюзанну, з якою жодного разу не спав у нормальному ліжку, не кажучи вже про таке розкішне ложе під балдахіном. Джейк бачить невиразний профіль стрільця у трильяжі на протилежному боці кімнати в ніші. Цей трильяж стоїть перед маленьким столиком. Він нагадує Джейкові про ту половину батьківської спальні, що належала його матері. Марнославство. Стрілець струшує з себе заціпеніння і думки, в які поринув. На його ногах страхітливі червоні чоботи. У тьмяному світлі спальні вони скидаються на чоботи людини, яка щойно перейшла в брід струмок крові. «Мамо!» Він робить крок у бік ліжка і нахиляється, наче хоче під нього зазирнути, щоб пересвідчитися, чи не там вона бува ховається. Та навіть якщо вона ховається, то не під ліжком. Черевики, що їх Джейк бачив під драпіровкою, були жіночі, і фігура, що стоїть на іншому боці короткого коридору, який веде до впочивальні, вбрана у жіночу сукню. Джейк бачить її поділ, але це не єдине, що він помічає. Джейк розуміє всю глибину непростих взаємин Роланда з матір'ю і батьком краще, ніж Жедді чи Сюзанна, бо Джейкові батьки дуже нагадують Роландових. Елмер Чемберс – стрілець у мережі, а Меган Чемберс уже давно спить зі своїми друзями-збочинцями. Цього Джейкові не розповідав ніхто, проте йому це відомо. У нього спільний з батьками Кхев, тож він знає те, що знає. Про Роланда він теж дещо знає. Стрілець бачив свою матір у магічній кулі. То була Габріела Дескейн. Вона щойно повернулася зі свого усамітнення в Дебарії. Габріела, що збиралася в усьому зізнатися своєму чоловікові, покаятися в своїх гріхах після бенкету, збиралася благати в нього пробачення і благати, щоб він знову взяв її до свого ліжка. А коли Стівен засне після любощів, вона мала всадити йому в груди ніж або просто зробити легенький надріз на руці, навіть не розбудивши його, і з таким ножем у обох випадках кінець був би однаково. Усе це Роланд побачив у кулі перед тим, як передав злощасну річ своєму батькові І Роланд надумав покласти цьому край Врятувати життя Стівену Дескейну сказали би Едді і Сюзанна Проте Джейк, навчений досвідом нещасної дитини, розуміє більше Роланд хоче врятувати життя і своїй матері Дати їй останній шанс утямитися, останній шанс стати на бік чоловіка «Один останній шанс розкаятися в своєму зв'язку з Мартеном Бродклоуком». «А вже ж вона розкається! А вже ж відречеться от Мартена! Інакше й бути не може!» Роланд бачив її обличчя того дня. Вона була глибоко нещасна, тож немає сумнівів, що вона отямиться. Вона не обереча чаклуна, якщо він, Роланд, лише зуміє її переконати». Тож, не усвідомлюючи, що він знову піддається оманливій юнацькій самовпевненості, Роланд не може збагнути, що, на щастя і сорому, жодне порівняння не йдуть з плотським бажанням. Він прийшов поговорити з матір'ю, благати її поки ще не пізно повернутися до чоловіка. Одного разу він уже врятував її від неї самої, скаже він їй. Проте, вдруге, він цього не зможе зробити. «А якщо вона не погодиться...» Думає Джейк. Чи спробує прикинутися, Буцімто не розуміє, про що він торочить. Він поставить її перед вибором. Зараз же негайно з його допомогою покинути Гілаада, бо завтра її закують у кайдани і проголосять зрадницею. А її злочин буде визнано настільки тяжким, що її повісять, як повісили кухаря Гекса. «Мамо!» – кличе він, досі не помічаючи фігури, що стоїть у темряві за його спиною. Він робить ще один крок у глиб кімнати, і фігура теж зрушає з місця. Піднімає руки. В руках у неї щось є. Не зброя, Джейк уже бачить, але виглядається річ смертельно небезпечною, підступною, змієподібною. «Роланде, стережися!» – кричить Сюзанна, і її голос діє, як магічний перемикач. На туалетному столику щось спалахує. А вже ж це куля, яку вкрала Габріела. і вона принесе коханцеві, щоб тішити, коли син стане на заваді вбивство. І тепер, наче у відповідь на Сюзаннин крик, куля загорається. Бризки світла заливають трилья, а житмяно відзеркалюються в кімнату. У цьому світлі в свічаді Роланд нарешті помічає фігуру в себе за спиною. «Господи!» – скрикує Едді. «О, Боже, Роланде, це не твоя мати, це...» «Це навіть не жінка, вже не жінка, це більше схоже на живого мерця в бруднющій сукні». На голові в неї стирчать кілька волосин, на місці носа темне провалля, але її очі досі горять вогнем, і змія, яку вона тримає в руках, напрочуд жива. Попри всю глибину свого жаху, Джейк встигає подумати, чи не знайшла вона цю змію під тим самим каменем, де була змія, яку вбив Роланд. В апартаментах матері на стрільця чатує Рея, відьма з Коосу. Вона прийшла не лише забрати свою тядьку, але й поквитатися з хлопцем, який завдав їй стількох неприємностей. «Попався, лярване поріддя!» тріумфально вирішить вона і хихоче. «Зараз ти мені за все заплатиш!» Але Роланд помітив її, побачив відображення у кристалі. Рею зрадила та сама куля, по яку вона сюди прийшла. Він рвучко обертається, його руки страхітливо швидко опускаються до револьверів. Йому 14 років, час найблизьковичнішої реакції, найшвидших рефлексів. І він реагує, як підпалений порох. «Ні, Роланд, не треба!» – кричить Сюзанна. – Це обман, це все куля! Джейк встигає перевести погляди з дзеркала на жінку, що стоїть у дверному проході. Встигає збагнути, що куля ввела в оману і його. Лебонь в останню мить Роланд теж розуміє правду. Жінка у дверях насправді його мати. А в руках у неї не змія, а пояс, який вона виткала для нього власноруч, мабуть, щоб помиритися з ним. Розуміє, що кристал обдурив його в єдиний доступний для нього спосіб – через дзеркальне відображення. Хай там як, але вже пізно. Гримлять постріли з револьверів, яскраве жовте світло розганяє темряву в кімнаті. Він не може зупинитися одразу, натискає на гачок кожного револьвера двічі, і чотири кулі відкидають Габріелу Дескейн назад у коридор. На її вустах досі грає сповнена надією усмішка. «Давай помиримося!» Так вона і помирає з усмішкою. Роланд стоїть на місці, з його револьверів куриця димок. На обличчі застигла гримаса подиву і жаху. Він лише починає усвідомлювати правду, з якою відтепер житиме все життя. Він убив свою матір з батькових револьверів. Огидний сміх виповнює кімнату. Роланд не озирається. Виде воскривавленої жінки в синій сукні і чорних черевиках, що лежить у коридорі своїх покоїв, приковує його до місця. Він прийшов урятувати цю жінку, а натомість убив. Вона лежить із поясом, який сама плела на животі, що стікає кров'ю. Джейк повертається до Роланда і не надто дивується, коли бачить, що в кулі ширяє зелене обличчя жінки в гостро-верхому чорному капелюсі. Він знає, що то лиха відьма Сходу – Рея з Коосу. Вона вирячається на хлопця з револьверами в руках і шкіриться до нього в найстрахітливішій посмірці, яку Джейк бачив у своєму житті. «Я спалила жінку, яку ти любив! Еге ж в спалила!» А тепер тебе ще й вбивцею зробила Ти розкаюєшся в тому, що вбив мою змію, стрільцю Мого бідного Ермота Шкодуєш, що перейшов дорогу підступнішій за тебе Він не подає жодних ознак того, що чує Лише дивиться на свою мертву матір Скоро він підійде до неї Стане коло неї навколішки Але не зараз Не зараз Обличчя в кулі тепер повертається до трьох подорожніх і змінюється. Стає старим, виснаженим у виразках. Перетворюється на лице, яке Роланд бачив у брехливому дзеркалі. Стрілець неспроможний побачити своїх майбутніх друзів. Але Рея їх бачить. Еге ж, добре їх бачить. «Відступіться!» Каркає вона як ворона, що сидить на голій гілці на тлі холодного зимового неба. Відступіться, не шукайте вежі. Ніколи, суко, відрубує Едді. Ви ж бачите, який він. Це чудовисько, і це лише початок. Поцікавтесь в нього, що сталося з Кадбертом і Аланом. Весь той хист не допоміг Алано. О, ні, спитайте, що було з Джеймі Декорі. У нього ще не було жодного друга, якого б він не вбив, і жодної коханки, яку б не розвіяв вітер. «Іди своїм шляхом, – каже Сюзанна, – і залиш нам наш шлях!» Зелені потріскані губи Реї страхітливо скривилися. «Він вбив свою матір! Як гадаєш, що він зробить з тобою тупе коричневе стерво?» «Це не він її вбив, – каже Джейк. – Її вбила ти! Забирайся геть!» Джейк робить крок до кулі, збираючись розтрощити її надрузки. Він розуміє, що йому це вдасться, бо куля реальна. Це єдина реальна річ у полі їхнього зору. Та перш ніж він встигає взяти її до рук, куля беззвучно вибухає рожевим світлом. Джейк затуляє обличчя руками, щоб не осліпнути, а потім... Тану, я тану! Що за світ? Ох, що за світ? Падає, кружляє вниз, у рожевому смерчі, летить геть із країни ОЗ і назад до Канзасу. Розділ п'ятий. Шлях променя. Один. Вдома. Пробурмотів Ведді. Власний голос здався йому глухим, рипучим, наче після добрячого стусана по голові. Знову вдома. В гостях добре, а вдома краще. Він спробував розплющити очі, проте попервах не зміг. Здавалося, їх щільно склеїли. Приклавши долоню до лоба, він потягнув шкіру вгору. Спрацювало. Очі розплющилися. Проте він не побачив ані тронної зали зеленого палацу, ані пишно оздобленої проте задушливої опочивальні, де він щойно був. Власне, це несподіванкою не здавалося. Він лежав на галявинці, на якій росла трава, вкрита зимовою паморозю. Неподалік Едді помітив невеличку діброву, де на гілках дерев ще подекуди трималося останнє коричневе листя. На одній гілці був дивний листок. Білий. Листок-альбінос. Кудись у глибгаю тік струмок. У високій траві губився новий, зручніший сюзаннин візок. На шинах Едді побачив бруди, кілька налиплих на спинці коричневих хрустких листочків, а ще кілька жмутів трави. В небі над головою нерухому висіли білі хмари, привабливі, як купа у кошику для прання. «Коли ми заходили до палацу, небо було безхмарне», – подумав Едді і зрозумів, що час знову здійснив виток уперед. Він не мав певності щодо того, чи хоче дізнатися багато чи мало часу спливло. Світ Роланда нагадував трансмісію зубчасті колеса зі спиляними зубцями. Ніколи не знаєш, коли перейде на нейтраль чи помчить на надвисокій швидкості. Але чи був це світ Роланда? А якщо так, то як вони до нього повернулися? Звідки мені знати? прохрипів едді і кривлячись повільно, звівся на ноги. Він сумнівався, що це похмілля, але ноги були, мов, ватяні, а самопочуття було таке, ніби він встав із важкою головою після полуденного відпочинку в неділю. Роланд і Сюзанна лежали на землі під деревами. Стрілець ворушився у вісні, проте Сюзанна лежала на спині, широко розкинувши руки, і так гучно, не по жіночому хропла, що Едді розплився в усмішці. Джейк був неподалік, Юк спав на боці біля хлопчикового коліна. Коли Едді на них поглянув, Джейк широко розплющив очі і сів. Його очі були невидющі, Він прокинувся, але після міцного сну досі цього не усвідомлював. «Граз...» <світтє> – мовив Джейк і позіхнув. «Так», – відповів Едді. «Вважай, що я все зрозумів». Він почав повільно розвертатися на 180 градусів. Подолавши вже три чверті кола, він помітив на обрії «Зелений палац». З тієї місцини, де вони зараз перебували, він здавався геть крихітним, і похмурий день позбавив його осяйності. Едді вирішив, що до нього не менше тридцяти миль. На землі він помітив сліди коліс сюзаненого візка, що вели звідти. До Едді долинали притлумлені звуки тонкоходу. Йому здалося, що він навіть бачить ртутний відблиск на поверхні землі, схожий на те що стелиться безкрайньою рівниною і нарешті висихає за п'ять миль звідси. П'ять миль на захід? Судячи з розташування Зеленого Палацу і того факту, що вони мандрували на схід трасою 70, припущення здавалося ймовірним, але хто знає. Особливо, коли немає сонця, що правило б за дороговказ. А де шосе? Спитав Джейк сиплим відсну голосом. Юк теж прокинувся і тепер потягувався. Спершу витягнув одну задню лапу, потім другу. Едді помітив, що шалапут загубив один із черевичків. Можливо, його ліквідували через брак інтересу. Здається, ми вже не в Канзасі, сказав Джейк. Едді на нього уважно зиркнув, але збагнув, що малий процитував чарівника країни Оз ненавмисне. Принаймні не в тому Канзасі, де грають канзасські королі або навіть монархи. Чому ти так вважаєш? Джейк тицьнув пальцем на небо, і коли Едді підвів погляд, то зрозумів, що помилявся. Небо не було захмарене повністю, не було нудним, як кошик із постільною білизною. Хмари над їхніми головами безупинно, як стрічка конвейера, пливли до обрію. Вони знову опинилися на шляху променя. Два. «Едді? Де ти, Любий?» Відірвавши погляду дворвечки хмар у небі, Едді глянув на Сюзанну. Вона вже сиділа і з розгубленим виглядом терла по тилицю. Можливо, вона сумнівалася навіть у тому, хто вона сама. У світлі хмарного дня червоні чохли на її ногах здавалися тьмяними, та все одно лишалися найяскравішими плямами з усього, що зараз потрапляло в поле зору Едді допоки він не глянув униз на свої ноги і не побачив хіпові черевики на кубинських підборах. Утім, вони теж мали доволі знебарвлений вигляд, та тепер Едді сумнівався, що винуватити в цьому можна було лише похмурий день. Він оглянув по черзі джейкові черевики, юкові три пантофельки, ковбойські чоботи Роланда, стрілець вже сидів на землі, обійнявши руками коліна і вдивлявся невидющим поглядом кудись у далечінь. Барва в них була та сама, рубіново-червона, але тепер здавалася позбавленою життя. Не наче після носіння їхня магія зникла. Зненацька Едді відчув непереборне бажання скинути їх. Він сів біля Сюзанни, поцілував її і сказав. Доброго ранку, спляче красуне, Чи дня, якщо вже на те. А потім швидко, ніби гидуючи самим доторком, відчуття було таке, наче торкаєшся шкіри покійника, скинув черевики. Вони були зношені, потерті на носках, підбори закаляні брудом, словом, уже не виглядали новими. Ще кілька хвилин тому він не знав, як вони в чотирьох тут опинилися, проте зараз білю м'язах ніг і сліди від коліс візка розповіли йому все. Вони прийшли сюди пішки, як лунатики, у вісні. «Ах, це твоя найкраща ідея за... ну, за тривалий час», – мовила Сюзанна і зірвала з ніг чохли. Неподалік Джейк знімав уже черевички з Юка. Ми там були? Едді, ми справді там були, коли, коли він... я вбив свою матір, закінчив за неї Роланд. Так, ви там були, як і я. О боги, я там був, я це зробив. Він затулив обличчя долонями і гірко заридав. Сюзанна швидко поповзла до нього, допомагаючи собі руками і ногами. Цей спосіб пересування заміняв їй ходу. Однією рукою вона обняла його за плечі, другою відняла його долоні від обличчя. Спершу Роланд не дозволяв їй цього, проте вона наполягала, і врешті-решт його руки, руки вбивці, опустилися, відкриваючи зацьковані, переповнені слізьми очі. Сюзанна пригорнула його до себе, поклавши його голову собі на плече. «Змирися, Роланде, змирися і не тримай собі. Вже все скінчено, все позаду». «Людина не може залишити таке позаду», – відповів Роланд. «Ні, не може, ніколи в житті». «Ти її не вбивав», – сказав Едді. «Це занадто легко». Стрілець так і сидів, притулившись обличчям до Сюзаниного плеча, проте його голос тепер звучав чітко. От відповідальності за деякі вчинки годі ухилятися. Є гріхи, яких не можна пробачати. Так, Рея там була, принаймні частково, проте я не можу в усьому звинуватити її, хоча мені б дуже цього хотілося. «Це й не її провина», – сказав Едді. «Я не це мав на увазі». Роланд підвів голову. «Про що ти в біса говориш?» «Ка», – сказав Едді. «Те ка, що як вихор». Три. У їхніх наплічниках лежав провіант, якого вони туди не клали. Печиво фірми Кімблер з ельфами на упаковці. Сендвічі в харчовій плівці, на вигляд не краще за ті, що їх можна було купити в автоматі на заправці. Звісно, якщо ти не увічає і не помираєш від голоду. І якась дивна кола. Розлита в червоні з білим бляшанки, смакувала вона як кока-кола, проте марка була невідома. Но зала. Посідавши спинами до діброви і обличчями до віддалених розкошів зеленого палацу, вони поїли і зійшлися на тому, що то був обід. «Якщо за годину почне сутеніти, ми проголосуємо за те, що це була вечеря», подумав Ведді, сумніваючись про те, що це знадобиться. Його внутрішній годинник знову цокав, і цей загадковий, але точний пристрій стверджував, що зараз лише полудень. Під час обіду Едді підвівся і підняв свій напій, посміхаючись у невидиму камеру. «Подорожуючи країною Озу, новенькому таку розпірит, я завжди п'ю Нозалу», – проговорив він. «Море бадьорості без зайвих калорій. З нею я щасливий, що народився чоловіком. З нею я гарний як ангел і хоробрий як тигр». «Коли я п'ю нозалу, я думаю, блін, як класно, що я живу!» «Я кажу, <хи> та сідаю вже, хамлярю!» <хи>, – сміючись сказав Джейк. «Рю!» <хи> – погодився Юк. Притулившись мордочкою до хлопчикової щиколотки, він з величезною цікавістю споглядав сендвіч у його руках. Едді вже збирався було сісти, коли його увагу знову привернув листок Альбінос. «А то не листок!» – подумав він і підійшов до дерева дізнатися, що то таке. «Ні, не листок, а шмат паперу». Перевернувши його, Едді побачив дві колонки зі словами «бла-бла-бла», «як-як» і «все однакове». Зазвичай не існувало газет без шпальт зі зворотнього боку, проте Едді не здивувався, що ця таки чиста. Зрештою, такої газети, як «Дзеркало країни ОЗ» не існувало. Проте на зворотньому боці був текст, написаний від руки охайним почерком і друкованими літерами. «Наступного разу я не піду. Відступися від вежі. Попереджаю востаннє. І прекрасного вам усім дня!» Р. Ф. А під запискою малюночок. «І на вашому екрані також». Едді повернувся з запискою до друзів, які обідали. Всі прочитали її по черзі. Роланд отримав у свої руки останнім. Він задумливо провів по ньому великим пальцем, щоб відчути фактуру паперу, потім віддав його Едді. Р. Ф., мовив Едді. Це той чувак, що керував цокцоком. Записка ж від нього, так? Так, напевно, він забрав цокцока з лада. ж», – похмуро підтвердив Джейк. У того флега вигляд людини, яка добре тямить у першокласних хамлярах. Але як вони опинилися тут раніше за нас? «Чи є в світі щось швидше за на моно?» «Двері!» – відповів Едді. «Вони могли пройти крізь якісь із тих особливих дверей». «Бінго!» – сказала Сюзанна, виставила долоню і діляснув по ній. У будь-якому разі його порада непогана. Здивував їх усіх Роланд. «Прошу вас, поміркуйте над нею серйозно. Як схочете повернутися до свого світу, я вас не триматиму». «Роланде, вухам своїм не вірю!» Вигукнув Едді. Це після того, що ти, силоміць, витяг нас зі сію сюди, і ми вирощали і відбувалися? Знаєш, як сказав би про тебе мій покійний брат? Що ти непослідовний, як свиня на ковзанах. Коли я вас видобував, ви ще не були моїми друзями, відповів Роланд. Тоді я ще не встиг полюбити вас так, як любив Алана і Кадберта. І до того, як мене змусили освіжити дещо в пам'яті. А коли я це зробив... Він замовк, втупившись у своє взуття. На ньому знову були старі чоботи. Зрештою, знову підвів погляд. Якась частка мого я анімувала довгі роки. Я вже думав, що вона померла. Проте виявилося, що це не так. Я знову навчився любити. І я усвідомлюю, що це, напевно, мій останній шанс для любові. Я не надто тямущий. Ванна і Корт добре це знали. І мій батько також. Проте й не дурний. Тоді не поводься як йолоп, сказав Едді. І нас такими не вважай. Сіль історії, як ти, Едді, це називаєш, проста. Всі мої друзі завжди гинуть. Я не хочу, щоб це сталося знову. Навіть ризикувати не хочу. Особливо Джейком. Я... Хоча ні, байдуже. Я не знаю, як описати це словами. Вперше відтоді, як я озирнувся в темній кімнаті і застрелив свою матір, я знайшов щось важливіше за вежу, це все, що я можу сказати. Гаразд, я розумію твої аргументи. Я також, сказала Сюзанна. Та Едді правий щодо К. Вона взяла записку і замислено провела по ній пальцем. Роланде, не можна весь час говорити про це, тобто про К. А тоді взяти ось так просто забрати свої слова назад, бо тобі трохи забракло снаги і вірності. «Снага і вірність – це хороші слова», – відзначив Роланд. «Проте є одне кепське, і означає воно практично те саме – одержимість». Вона роздратовано знизала плечима, не приймаючи заперечень. «Дорогенький, одне з двох, або вся ця катавасія заварилася з волі Ка, або все це нонсенс». І яким би не було страшним, ЦК, ця доля з орлиними очима і носом собаки дойде. Думка про те, що Ка немає, мене особисто лякає ще більше. Вона викинула записку від РФ на пожухлу траву. Як його не називай, той, хто опиняється під колесами Ка, гине, сказав Роланд. Раймер, Торін, Джонас, моя мати, Кадберт, Сюзен. У них, спитай, у будь-кого з них. Але тобі це не вдасться. А найголовнішого ти якраз і не помітив, втрутився Едді. Ти не можеш відправити нас додому. Невже ти цього не розумієш, здорованню? Навіть якби такі двері існували, ми б усе одно не змогли крізь них пройти. Чи я помиляюся? Він поглянув на Джейка та Сюзанну, і вони похитали головою. Навіть Юк і той похитав головою. Ні, Едді не помилявся. До того ж ми змінилися, вів далі Едді. Ми... Тепер йому вже забракло слів, щоб висловити свої думки. Висловити свою потребу побачити вежу. І ще одну свою потребу, не менш нагальну. Носити револьвер з великими накладками сандалового дерева. Велика пушка. Так Едді тепер його називав подумки. Як у тій старій пісні Марті Робінса про чоловіка з великою пушкою на поясі. Це К. тільки й сказав Едді. Нічого більш всеосяжного не спало на думку. Ка-ка, промовив Роланд після хвилинних роздумів. Троє друзів вирячилися на нього, від здивування поростулявши роти. Роланд з Гілеаду пожартував. Чотири. Лише одного я не розумію в побаченому. Нерішучи зізналася Сюзанна. «Чому твоя мати причаїлася за драпіровкою, коли ти зайшов?» «Невже вона...» Спершу жінка закусила губу, але потім вирішила все-таки договорити. «Невже вона хотіла тебе вбити?» «Якби вона збиралася мене вбити, то не обрала б собі за зброю пояс. Те, що вона хотіла зробити мені подарунок, адже той пояс призначався для мене, на ньому були вишиті мої ініціали». Свідчить про те, що вона хотіла попросити в мене пробачення, що вона змінилася. Ти це точно знаєш чи хотів би в це вірити? Подумав Едді, проте спитати про це вголос не наважився б ніколи. Роланд і так достатньо пережив, здобув для них право повернутися на шлях променя, показавши їм останній жахливий візит до покої в матері, цілком досить. Гадаю, вона сховалася, бо їй було соромно. Мовив стрілець. Чи їй потрібен був час, щоб придумати, що вона мені скаже? Як пояснюватиме? А куля? Лагідно спитала Сюзанна. Вона справді була на столику, там, де ми її побачили? Твоя мати вкрала її у батька? Так, відповів Роланд на обидва запитання. Хоча... Чи вона її вкрала? Це питання він поставив радше самому собі. Мій батько знав дуже багато, але часом це приховував. Наприклад, що твоя мати і Мартен потай зустрічаються, сказала Сюзанна. Так. Але, Роланде, ти ж не думаєш, що твій батько зумисне дозволив тобі, щоб ти... Роланд глянув на неї широко розплющеними очима, в глибині яких причаївся страх. Слізу вже не було, проте, коли він спробував у відповідь на запитання всміхнутися, усмішка вийшла кривою. Навмисне дозволив синові вбити дружину? Ні, наврядче хотілося б сподіватися, що ні. Я не вірю в те, що він спеціально вдався до такого, організував це вбивство як людина, що грає в замки. А от чи він просто дозволив кайти своїм шляхом? Еге ж, щодо цього в мене сумнівів нема. «А що сталося з кулею?» – спитав Джейк. «Не знаю, бо я знепритомнів. А коли прийшов до тями, ми з мамою досі були самі. Вона мертва, я живий». На звуки пострілу ніхто не прибіг, тому що стіни в палаці були з товстого каменю, та й те крило зазвичай було порожнє. Її кров висохла. Пояс, який вона мені виткала, увесь просяк кров'ю. Проте я його забрав і впродовж багатьох років носив цей кривавий подарунок на собі. Те, за яких обставин я його втратив, уже зовсім інша історія. Як-небудь я вам розповім, бо це має відношення до пошуків вежі. Втім, хоч ніхто й не прийшов довідатися, де стріляли, хтось заходив до маминих покоїв з іншої причини». Поки я непритомний лежав біля мертвої матері, цей хтось забрав магічний кристал. Рея? спитав Едді. Я сумніваюся, що то була вона власною персоною. Проте та Карга вміла знаходити собі друзів. Еге, ж по тому я бачив її ще раз. Пояснювати далі Роланд не захотів, проте в його очах з'явився сталевий блиск. Едді вже знав, що він означає. Вбивство. Джейк підняв записку від РФ і тицьнув пальцем у малюнок підрядками. «Ти знаєш, що це значить?» «Гадаю, це Сігул того місця, яке я відвідав, коли вперше мандрував у магічній кулі. Край грому». Він по черзі подивився кожному з друзів у вічі. «Думаю, це там ми зустрінемо того чоловіка. Ту істоту. ім'я Флег. Ролан звернувся в той бік, звідки вони прийшли, човгаючи у вісні своїми гарними червоними мештами. Канзас, яким ми мандрували, був його Канзасом. І чума, що спустошила той край, була справою його рук. Принаймні, я так вважаю. «Але ж вірус може не зупинитися», – сказала Сюзанна. «Він може поширитися», – додав Едді. «На наш світ», – мовив Джейк. «На ваш, чи на будь-чий інший світ», – відповів Роланд, не зводячи погляду з далекого зеленого палацу. «Хто такий багряний король?» – ні сіло не впало, – спитала Сюзанна. «Я не знаю, Сюзанна». Вони принишкли, спостерігаючи за Роландом, який дивився на палац, де знайшов фальшивого мага і реальні спогади, та завдяки цьому якимсь незбагненним чином відчинив двері назад до свого світу. До нашого світу Подумки виправився Едді, пригортаючи до себе Сюзанну Тепер це також і наш світ Якщо ми повернемося до Америки Цілком вірогідно нам ще доведеться це зробити То будемо чужинцями Опинимося на чужій землі Хай який-то буде час і яка доба Тепер наш світ тут Світ променів вартових І темної вежі До вечора ще далеко Сказав він і нерішуче поклав руку на плече стрільця Але всміхнувся, бо Роланд одразу ж накрив його руку своєю «Може, скористаємося цим?» «Так», – погодився стрілець «Скористаємося» Він нахилився і підняв на «А що робитимемо з черевиками?» – спитала Сюзанна з сумнівом, споглядаючи кубку червоного взуття «Залишимо їх тут», – відповів Едді «Вони своє відслужили» «У візок, дівчинко!» Обійнявши за плечі, він допоміг їй сісти у візок. «Всі діти божі мають черевики», – задумливо протягнув Роланд. «Адже так ти сказала, Сюзанна?» «Ну, – відповіла вона, вмощуючись зручніше. Нашою говіркою це звучить трохи соковитіше, але суть ти вловив правильно, Любчику». «То виходить, черевиків у нас більше, ніж на те божа воля», – сказав Роланд. Джейк влаштував переоблік провіанту, який чиясь дбайлива рука напакувала йому в рюкзак. Видубивши курячу ногу, він спитав у Едді. «І як ти гадаєш, хто нам це все запакував?» Едді звів брови з таким виглядом, наче не сподівався від Джейка такої недалекоглядності. «Як це хто? Ельфи-кібли, звісно. Ходімо, нам час!» П'ять Вони зібралися біля діброви. П'ятеро мандрівників посеред пуст керівнин. Поперед них у траві слалася прогалина, що цілком відповідала розташуванню смуги хмар у небі. Ця прогалина аж ніяк не скидалася на широку стежку, проте для спостережливого ока той факт, що все вказує в одному напрямку, був настільки ж очевидним, як намальована на шосе смужка. Шлях променя. Десь там, попереду, на перетині цього променя з іншими стояла темна вежа. Едді чомусь подумав, що коли вітер повіє у їхній бік, він зможе відчути запах її замщілого каменю. І троянд. Ледь відчутні пахощі троянд. Він узяв за руку Сюзанну, вона, сидячи у візку, взяла за руку Роланда, а стрілець Джейка... Юк, широко розплющавши свої дивовижні очі з золотою облямівкою, стояв на два кроки попереду них, нашорошивши вуха і нюхаючи осінній вітер, що невидимими пальцями куйовдив йому шерсть. «Ми катет», – сказав Едді. Йому спало на думку, що він дуже змінився, став чужинцем навіть для себе самого. «Ми одне ціле і один з багатьох». «Катет», – промовила Сюзанна. «Ми одне ціле і один з багатьох! Одне ціле і один з багатьох!» – повторив Джейк. «Ходімо! Час!» Ведмедики й пташки, рибки і зайчинятка, – подумав Едді. Ось так, під проводом юка, вони знову вирушили шляхом променя на пошуки темної вежі. Після мова Сцену, в якій Роланд перемагає у бою свого вчителя Корта і вирушає на гульки до менш вишуканої частини Гілеаду, було написано навесні 1970 року. А тут, де наступного ранку в борделі з'являється Роландів батько влітку 1996 -го. І хоча між двома подіями в романному світі минає лише шість годин, у житті автора спливло 26 років. І все ж момент настав, я опинився в ситуації, коли доведеться конфронтувати із самим собою. З одного боку хвойденого ліжка стояв бородатий безробітний школяр з довгим чорним волоссям, а з другого – автор популярних романів. найвідоміший у Америці майстер писати різний непотріб, як мене любовно охрестили легіони захоплених критиків. Про це протистояння я згадую лише тому, що воно підсумовує, наскільки важлива для мене темна вежа. Я написав достатньо романів та оповідань, щоб заповнити цілу сонячну систему уяви. Проте історія Роланда – це мій Юпітер. Порівняно з якимось інші планети блякнуть, принаймні на мій погляд, це місце, де панує дивна атмосфера, царство викривленого ландшафту й ошалілої гравітації. Е, я сказав, порівняно з вежею, все інше блякне? Ні, це ще м'яко сказано. Я потроху починаю розуміти, що світ чи світи Роланда насправді містять у собі всі витвори моєї уяви. У серединному світі є місце для Рендала Флега, Ральфа Робертса, мандрівників із очей дракона, навіть для отця Калагена, священника з жереба Салема, що виїхав з Нової Англії автобусом компанії Грейхаунда, в результаті оселився на межі страхітливої частини серединного світу, яка називалася Край Грому. Скидається на те, що всі вони зрештою оселяються у світі вежі? А чому би і ні? Серединний світ було створено першим. Решти світів не існувало ще навіть у проєкті, а це уже слався перед Роландовими блакитними очима снайпера. З цією книгою я надто забарився, і багато читачів, хто знаходить утіху в пригодах Роланда, потерпали від нетерплячки. Хочу вибачитися за це. Причину затримки найліпше висловила Сюзанна, коли готувалася загадати Блейнові першу в їхньому змаганні загадку. Починати завжди важко. Ця думка у повній злагоді з моєю власною. Я знав, що Чаклун та сфера має висвітлювати дні юності Роланда, його перше кохання. І саме цього я боявся до смерті. Саспенс – це доволі просто, принаймні для мене. А кохання складно. Я зволікав, як міг, бив байдики, відкладав, і книга не писалася. Нарешті я почав. Працював у номерах мотелів на своєму Макінтош PowerBook, поки перетинав усю країну, їдучи з Колорадо до Мейна по закінченні роботи над мінісеріалом за мотивами сяйва. Коли я вів машину на північ, долаючи пустельні милі західної Небраски за іронією долі, саме там, коли я повертався з Колорадо, народився задум оповідання діти кукурудзи. Мені спало на думку, що як не почну зараз, то взагалі ніколи не напишу цю книгу. Але я вже підзабув, що таке романтичне кохання. Сказав я собі. Я знаю, що таке шлюб, кохання зрілої людини, проте в 48 не дивно, що ти забув, яка вона, палка пристрасть 17-річного. «Я тобі допоможу», – прозвучала в моїй голові відповідь. Я не знав, чий то був голос, що промовив до мене того дня неподалік від Тетфорда штат Небраска, проте зараз я вже в курсі, бо зазирнув у вічі тій людині, стоячи перед нею по інший бік ліжка в країні, яка в усіх деталях існує в моїй уяві. «Кохання Роланда та Сюзан Дель Гадо і її любов до нього» – це історія, яку розповів мені хлопчисько, що почав писати «Темну вежу». І якщо вона правдива, то лише завдяки йому. А якщо брехлива, списуйте все на труднощі перекладу. Також я дуже вдячний своєму другові Чаку Верілу, котрий редагував цю книгу і в усьому мене підтримував, поки вона писалася. Його заохочення і допомога були просто безцінними, так само, як і підтримка Елейн Костер, яка випустила всі ці ковбойські романи в «М'якій обкладинці». Але найбільше я маю подякувати своїй дружині, яка всіма силами підтримувала мене в цьому шаленстві і допомагала в роботі, сама про це не здогадуючись. Якось у важкі часи вона подарувала мені кумедну гумову фігурку, яка мене розсмішила. Це рокет-бджілка у синьому шоломі пілота з широко розставленими лапами. Я поставив цю фігурку на рукопис, коли той все більшав, і більшав, і більшав, сподіваючись, що любов, якою вона проминилася, якимсь чином підживить працю. Напевно, це спрацювало, принаймні частково, адже книгу написано. Я не знаю, добра вона чи погана. Приблизно на 400 сторінці я втратив відчуття перспективи. Але вона є, і це само по собі диво. Я вже починаю потроху вірити в те, що доживу, щоб довести весь цикл до завершення. Постукаємо по дереву. Гадаю, у своєї черги бути написаними чекають ще три романи. У двох із них місцем дії буде серединний світ, а один буде цілком зав'язаним на нашому. В ньому я розповім про пустир на розі другої і 46 та троянду, що на ньому росте. А троянда, скажу я вам, під великою загрозою. Наприкінці Роландів катет потрапить до сутінкового краю, що зветься краєм грому, і до того, що знаходиться за ним. Можливо, до вежі дійдуть не всі, але я вірю, що ті, хто врешті-решт її побачить, триматимуться і будуть непохитними. Лоуел штатмен, 27 жовтня 1996 року. Стівен Кінг. Привіт, цей! Пробачте, що я знову тут після магістру лізу. Однак декому це як не дивно подобається. Я лише нагадати, хочете продовження? Поставте лайк. Ну, а якщо хочете, але не сподобалось? Ну, ставте дизлайк. Я дякую силам оборони, які непохитні, як і хотів дядько Кінг. Довгих вам днів і приємних ночей. І все буде Україна, сонечко.